The noble Brutus had it. Čau, Petře. Čau, kamile, Jak to jde? Jde to. Co ty? Jo, dobrý. Koukal jsem se na volební preference a říkal jsem si, mohli bychom se pobavit o zavraždění autokrata těsně předtím, než mu lid odevzdal absolutní moc. Jo. A Dobře, že to není nic aktuálního. No, nechceme samozřejmě dávat žádné návody jako lidem, ale uh, každopádně otázka je taky samozřejmě, kdo je ten autokrat. To už je no. na interpretaci. Uh, nicméně mohli bychom se pobavit o filmu potážím o divadelní hře Julius Caesar od Williama Shakespearea a konkrétně o adaptaci z roku 1970, kde jednu z hlavních rolí hraje Charlton Heston. Skvělý. Jo, no. Jinak tam nikdo sám nehraje. Akorát v roli Altimidora, básníka, který se tam lehce vyhne, je mladý Christopher Lee. Mm -hmm. Takže to je určitě velká vábníčka. Jo, jako asi se můžeme bavit obecně o té hře. Jinak pokud jde o ty různé adaptace a vyhmy filmové adaptace, tak je několik dobrých. Mm -hmm. Jedna je s Marlonem Brando, mm. že někdy je ještě černobílá, která je Marlon Brando je úplně hrozný Antonius, ale, ale je tam super brutus a jedna je z produkce BBC, kde je minimálně jedna řeč velmi dobrá, to je, když Antonius klečí před mrtvou Cezara. Jo, no, uh, jasně. Dobře. Uh, no a o čem to teda je? Jaký, tam, jaký to má, řekněme... Jakou, jakou období historie to zpracovává a no. jaký ta hra má myšlenky? Nebo jako... Jmenuje se to Julius Caesar. tak o čem bych řekl, že to bude? No, právě, že to jako není o Julius Caesarovi. <laughs> to, to je to je prostě zajímavé. No. Že vlastně titulní postavu zabijou někde ve druhém dějství v první scéně, to um, je to jo. Jen jen Je to hlavně asi o Antoniovi no, a o tom, co se dělo jako kolem zavražení Cezara. Přesně tak, no, mm. uh, jasně, no a vykládá se teda, že z toho, uh, řekněme, ideového hlediska je to teda hra, která tématizuje sržení tyrana, že jo, mm -hmm. nějakýho autokrata a spor mezi republikánstvím a monarchií a je to vlastně jediné z nosných témat té hry je, jestli máš zabít mm -hmm. člověka, který se chystá uchvatit moc v tom státě, a jaký, řekněme, motivy ty vrahy vedou? Jestli to yeah. jsou motivy zjištní nebo jestli to jsou motivy ušlechtější. Že je zajímavé, že to v té Anglii mohlo v té době být. Ta představa, že prostě třeba dneska někdy třeba v Turecku vydáš <laughs> film, který bude o zabražení tyrana. No nejenom že, to, nejenom, že to vyšlo, dokonce to byla jedna z prvních Shakespeareovských her z roku asi 1599. Otvíral se jí to slavné divadlo Kloub, mm -hmm. dřevěné o. A dokonce potom v Hamletovi, který byl poz, napsán až později, je takový inside joke, takový vtip na toho Julia Cezara, kdy postava Polonia že říká v předtím, než je tam ta scéna s divadlem na divadle, říká, taky jsem byl herec v vládí, hrál jsem Julia Cezara, zabyl jim je na kapitolu. A mm -hmm. Hamlet na to říká, to musel být kapitální úlovek. Hm. No a ten herec, který hrál Polonia při premiéře Hamleta, byl stejný herec, který hrál Julia Cezara v té době v, na tom divadle Globe. Mm -hmm. No a to, že se to hrálo v Anglii, to je zajímavý. Vzhledem k, jako, k politickým, řekněme, konotacím Shakespeareovských her. Obecně to asi znáš, ty slavnou jak si Uh, jak si ve z Exektru nechal zaplatit od Shakespeara inscenaci Richarda II. den předtím, než se pokusil svrhnout mm -hmm. královnu Aližbytu. Uh, pak teda byli všichni tí spiklenci popravení a William Shakespeare vyšetřovali. Jasně. Dokonce to vyšetřování vedl Francis Bacon, vynálezce Šunky. Uh, to jsou takové <laughs> zajímavé historické souvislosti. Dobrý, a ještě bychom se měli letmo zmínit o pramenech. Mm -hmm. tak Shakespeare čerpal hlavně z Plutarcha. O tom jsme se tady už bavili, to byl teda filozof. Jehož první plán nebylo nutně popisovat dálosti tak, jak se opravdu staly, <laughs> ale spíš takové hezké příběhy, které ilustrují buď kladné nebo záporné charakterové rysy. Mm -hmm. Takže je tam spousta drobných anekdot a detailů, které právě Shakespeare využívá. Mm -hmm. a kromě toho máme k dispozici Setonia, o tom jsme se taky už bavili, to byl. Ekevolen vulvárního plátku v antické historii. Ten má taky spoustu uh, pikantních mm -hmm. historik z Cezarova života. Ale Shakespeare? Shakespeare měl k dispozici Satonia taky. A co měl k dispozici, tak to je Apeán. Apiános je historik, jehož kdybych měl celé jeho dílo a veškerý jeho přínos k světové literatuře a poznání antických dějin schrnout jediným slovem, tak by to slovo bylo ne... To byl filozof, který byl uh, typický svojí průměrností. On ne. není ani dobrý nějak jako myšlenkově, tím, že by prokresloval nějak ty postavy nebo děje, ani jazykově prej. Nicméně jeho největší uh, přínos je ten, že se zachoval. Ne, průměrnost v téhle době je skvělá vlastnost. Je skvělá vlastnost, OK. A nicméně hlavně se zachoval. Zachovaly se teda rozsáhlé zlomky jeho uh, občanský dějin občanských válek. A to je právě ten autor, u kterého víme po týdnech, někdy až jako mm -hmm. po dnech, co se přesně dělo okolo té Cezarově smrti, což je super. No a tím pádem máme několik od narativů, teda třeba konkrétně toho zavraždění, jako mm -hmm. za dobrý se do čím se liší a tak. Dobrý, no, tak jak začíná um, Julius Cezar od Williama Shakespearea? No tak se mě. Uh, na začátku, že jsou odehrává triumf uh, Cezara. Potom, co se Cezar vrací ze Španělska, z vlastně z války s Pompěvci. Tady je jako docela rozpor prostě s tím, co se reál, trochu reálně dělo. On ten Shakespeare chce tak nějak smrzknout celé to dění do krátké doby. Ono to tak trošičku vypadá, že to trvá jenom dva dny, mm -hmm. ale reálně i ten Shakespeare si asi v té chvíli vydomuji, že to trvá, že tam jako dává měsíc, jeden měsíc. Jo, ten, ta hrazičná zdičná na Úpercalie, co je takový svátek, kdy je prostě je na No jo, na zířímaňi běhali po ulicích a, šla, a nějak šlehali, nevím, jestli šlehali, ale prostě dotýkali se žen. Šlehali, a šlehali. šlehali. ženy, aby byly plodné. Koženými jako Prostě. Jo, ale tak asi to nedělali nějak extrémně. Jako to, ne, jako bys to jako dělal svý sestře třeba. velikonoce, sestřeba, jako velikonoce ne? Tak okay, prostě no. měli všechno lepší. Na, na velikonoce pobíhali na zí. Mm -hmm. pobíhali tam nazí uh, úředníci a kněží a místo pomlásky měli kožený dudky. Mm -hmm. Každopádně jeden z těch nahých římanů má být Antonius mm -hmm. a během toho svátku má Cezerovi několikrát nabídnout korunu. Mm -hmm. jo, prostě nějakou takovou... No to byl nový vědec, který byl ozdobený s tuškou. Jasně, no. No, každopádně ten Cezar to v té chvíli odmítne. A co se teda zároveň z nějakého důvodu odehrává ten samý den, je Cezarův triumf. Mm -hmm kdy teda přitáhne z, těch, z, z Hispánie do... Uh, že prostě je tam slavnost, kdy se oslavuje jeho vítězství na Pumpejovci, což je samozřejmě blbost, prostě to se odehrávalo několik měsíců předtím. A vlastně ani nevíme, jestli se ten triumf odehrál, jelikož víme o tom, že jako v několik pramenů zmiňuje triumf uh, proti Mm. Afričanům a Egyptěnům a dalším lidem, ale ne teda proti Římanům, že Cezar se snažil vyhnout tomu, aby osahoval vítězství nad jinými Římany. No a každopádně Archos potom zmiňuje, že teda potom se vrátil do Španělska, kde teda bojoval jenom s těmi z Pompejovci, tak taky oslavoval triumf. Yeah. A, a tady prostě se to ukazuje jako prostě základ té, že začátek té tyrannie, kdy on najednou oslavuje prostě svý vítězství nad těmi zrádnými jo. Jasně. No a... Shakespeare teda zpracovává jednu takovou drobnou scénu, která se objevuje jak v Plutarchovi, tak v Setoneovi, kdy teda úplně na začátku té hry je DAV, jako mm -hmm. DAVová postava a několik konkrétních jednotlivců, a ty teda oslavují velice divoce, jsou pěkně oblečení a se opilí je tak. No a rozehná, rozehn, rozehnávají ten DAV dva tribunové lidu, kteří vlastně tomu DAVu vynadají za to, že... To se pamatujete, jak se před několika měsíc lezli na a oslovovali Pompea, a teďka oslavujete toho Cezara, který toho Pompeja svrhnul, že se nestydíte. No a to je něco, co samozřejmě ta scéna je expoziční a velice pěkně, jakoby rychle a efektivně udává jako tom on hry, že Takže ty lidi jsou jednak jakoby zbožněnou toho autokrata, že? A no a pak je to takový, že je na tom vidět, jak úspěch toho říma, vojenský vítězství, ten lid začínají kazit, že jo, že ty lidi jsou... Takový zhýralý, neváží si těch uh, tribunů lidů, což vlastně nejenom, že to byla jako úřední autorita, ale vlastně to byli úředníci, kteří je měli ochraňovat před autokraty, mm -hmm. jo? To bylo vyloženě mm -hmm. vlastně funkce toho úřadu byla zabraňovat zneužití politické moci. Uh, dělají si z nich srandu, z tě, to je jako, že kdyby tě zastavil policista a ty by si prostě s ním vtip, vtip, vtip, vtipkoval, tak by to asi nedopadlo moc dobře, že jo. Mm -hmm. a dokonce je tam taková pěkná uh, slovní, slovní říčka, je tam postava, která opravuje boty. A když se ten tribun ptá, co je tvoje povolání, tak on říká v překladu Mil Milana Hilského, hmm. pořád něco flikuju, občas i podrážím. Hmm. Fakt říká, vy jste se do mě nějak obul, jestli chcete, podrazím vás taky. No a když ten tribun, když teda vyjde na ten člověk opravuje boty a ten tribun se ho zeptá, no a proč tedy bou, bou, jako, vy, vedeš lidi po ulicích a, a bouříš je a tak tak ten týpek říká, aby si prošlapali boty a já měl víc práce. No a nakonec je teda pošle domů, pošlo triunové domů, no a potom začnou sun dávat věnce, má ten DAV ozdobil přezervy so, um, Sochy, který mm -hmm. jsou po městě. No a to mělo samozřejmě velmi symbolickou rovinu, protože ten vavřínový věnec, který měl na sobě triumfátor, v tomhle případě symbolizuje diadem, což byl symbol královské moci, mm -hmm. což teda byl bylo jako extrémní zprostý slovo a byl to vlastně synonymum absolutní, ničím neobezený, korumpující moci. Jo. No a podle další ceny nakonec těhle dva se na tož špatně. Ano, jo. to už je tam později, my se vlastně vracíme znovu. Jsou je to, to je zase ve všech pramenech. Ve všech pramenech je explicitně řečeno, že Cezar za to, že odstraňovali ty věnce z jeho soky, je nechal odvolat. Mm -hmm. Tady je zajímavé, že, že Shakespeare to nechává trochu otevřený. Mm -hmm. On explicitně neříká, co se s nima stalo. Tam jedna z, jeden z těch spiklenců, postava Kasky, říká, byli umlčeni. Mm -hmm. což, znamená, což může znamenat, že byli odvoláni nebo že byli zabiti. Tak, no jedna věc je, že ta... Ten, ta hra, když začíná, tak naznačuje, jako, že tohle je doba, kdy vládl v Římě César. Mm -hmm. To je divný. že to, je taková, to není úplně jako... Tak to asi nikdo úplně v té době nevnímal. Protože Cezar byl v Římě strašně krátkou dobu. Mm -hmm. On tam prostě nevládl nějak dlouhodobo. Takže prostě v roce... Tato ta, situace vlastně začíná že politickou krizi v Římě uh, v 50. Ten v roce, kdy se Cezar jako má vrátit z Gálie, a že v následujícím roce má složit svůj úřad a má se vrátit z Gálie um, a má teda složit svý účty, uh -huh. jo? ale on se bojí toho, že ho někdo odsoudí, takže on chce nový úřad, on chce prostě něco, nějakou nový úřad, aby měl imunitu proti, proti uh, žalobě. No a oni mu to nedají, tam se to celý, co dřím, se jako rozhádá a, a ten, dříma, ten Cezar teda přitáhne do dříma s tu svojí legií. No a potom dělá to, že jako cestuje po Středomoří, takže jo, a vždycky jako poráží různí lidi, s kterými se potká. Vlastně v, jedné, v jednom takovém velkém kolečku dobude. Uh, prakticky jako celou tehdejší římskou říši. říši no. Jasne, no. Uh, vlastně porazí prostě ty uh, armadrůvodovci. Přesně, Přesně tak, že začne ve Španělsku, pak jde do Řecka, pak jde do Egypta, pak uh, do Afriky a pak zase zpátky do Španělska. No, takže, jo, a, a pak se týkde vrací do Říma, no a během pár měsíců ho vlastně zabijou, že jo. Mm -hmm. Takže to není jako doba, kdyby v Římě vládal Cezar, tam jako vládalo, jako reálně tam ovládalo prostě spousta jeho nějakých nosklad, noskladů, ale ale on byl tím autokratem jako jenom velmi krátkou dobu. Hmm. Jo. A teď nejenom ta hra začíná, ale tohle ignoruje. A jako předpokládají, pojďme se podívat, jak to vypadá, kdy, kdy vládne Cezar. Ale to asi není úplně duch té doby. Tohle to už je snahat toho dá toho jako dát tomu tenhle ten nádech boje proti autokratovi. No, není jasně. to prostě něco, co nezbytně reflektuje... Tu, tu, tu historický no to historický pozadí. Samozřejmě se tam objevuje jako ten motiv toho, že ty postavy mají, jeho, mají strach z toho, co Cezar udělá. Že? Mm -hmm. to, je, to je samozřejmě taky, to se velmi diskutuje v těch historických pramenech. jaký byly motivy těch spiklenců. A, no a máš jako dvě extrémní polohy, mezi nimi jsou pak různý momenty. Jedna, jedna extrémní poloha je, řekněme, republikánský idealismus, že oni viděli Cezara jako, jako potenciál, na potenciálního uchvatitele mm -hmm. absolutní moci. A tam se právě objevuje hrozně důležitá symbolika toho královského úřadu. Že jo? Jednak to, že, že říjmaní nebo jako lid měl odpor proti tomu úřadu, protože to bylo spojené v té kolektivní paměti s, mm -hmm. s těmi ne negativními excesy absolutní moci, ale zároveň byl ochotný se vzdát svobody e, někomu, e, kdo má třeba úřad, který se jmenuje jinak, ale reálně tu moc má. No mm -hmm. a druhé, takže to je republikánský idealismus, musíme se zbavit teda na to vlastenecké řekněme, mm -hmm. no a druhý extrém je zjištnost, kdy se ukaz, jakoby interpretuje to tak, že ti lidi se sami chtěli stát uchvatiteli a proto odstranili Cezara. A to je samozřejmě moment, jako do jaký míry tohle to reálně tak bylo, jako v tu chvíli, yeah. že jo. To je těžko říct. Shakespeare to tak bere, asi naznačuje tak, že Brutus že jo, měl mít ten republikánský ideál, mm. měl být tím nejlepším římanem, který fakt bojoval za to, aby se zachovala tradice. Teď někteří jiní z těch spokylenců byli prostě závistivý. Přesně že? tak. No ale jako, právě, že třeba ten Plutarchus předkládá uvnitř těch životopisů Bruta <hým> a, a Tezara, Uh, Různé vysvětlení pro ty stejné postavy. Že třeba říká, jako někteří lidi. Bylo taky hrozně zajímavé, že Kultarchost byl psal někde v prvním století našeho to počtu, teda třeba jako stolet let, více jak 100 let po těch událostech. A, uh, ještě jako v té době se to hrozně řešilo, mm -hmm. že byly lidi, kteří fandili jako Brutovi, že jo, byly lidi, kteří mm -hmm. ho pomlouvali. Byla asi takový diskuze jako, jestli jsme se měli bránit v roce 1938 při uchvácení sudet, že jo. No, no a ve chvíli, kdy přichází poprvé na scénu César, tak je tam velice pěkná scéna, slavná, která je opět z Plutarcha do slova, kdy je tam Soothsayer, neboli běžtec, mm -hmm který teda říká Beware the Ides of March. Jo. Neboli v překladu Josefa Václova slova sládka střes se jít marcových. Jo, marcové jídy <laughs> to bylo yeah. začátek března, jo, a, teda prostředek března, pat, patánstého března. Um, no Zároveň a, dyn, kdy bylo okupováno Československo. Už se to začíná všechno Přesně spojovat. Přesně tak, coincidence? I don't think so. <laughs> no a na <CZM laughs> to velice slovně říká He's a dreamer. A mm -hmm. to potom zpracovala Ozi Osborne ve své písníce I'm jo. Just a Dreamer. <laughs> <laughs> Jak je pravda, že tady vzniká spousta jako běžně používaných frází? že? Jo? Mm -hmm. uh, no, běžně používaných. Jo? Třeba The fault is not in our stars. Že to je prostě: chyba není ve hvězdách. Nebo: nevnás. cry, havoc, and let slip, slip the dog dogs of war. war. Yeah. Nebo: yeah. it's uh -huh. Greek to me. K mm -hmm. tomu se tánk? ještě dostaneme. No a samozřejmě je to situace během toho triumfu, kdy přichází na scénu Marcus Brutus a Caius Cassius, mm -hmm. kdo to je? Kdo to bylo za lidi vlastně? Tak Brutus byl prostě nějaký senátor, že jo? Jakože Brutus se zapojil do odporu vůči Cezarovi už prostě do, dlouho předtím, že on byl v tom pompejově, kam, pompejově táboře. Uh, senátor z tradiční rodiny, která měla údajně vazbu prostě až na uh, toho úci, který zavraždil, který, no, vyhnal, no. vyhnal. vyhnal ty rany. No to je hrozně zajímavý v hře, jo? Protože to je jak kdyby dneska, já nevím, um, co by byl takový dobrý příklad. Kdo, kdo Masaryk, by, nebo někdo takový. Kdyby, kdyby nějaký člověk, který by se jmenoval Masaryk, možná ještě dál, třeba ně, někdo, kdyby by se jmenoval Žižka, by, byl přesvědčený, že je potomkem Jana Žižky uh -huh. a že teda tím pádem musí zavraždit nějakého <coughs> nejmenovaného autokrata, <laughs> uh, protože to je jako. Něco, co musí dělat. No, že? Jako po je, že na začátku Římské republiky, což v té době bylo asi 300 let, kdy nějaký Lucius, uh, Lucius Brutus možná mm -hmm. vyhnal toho posledního možná historického krále Tarquinia Spupného, Tarquinia Sperba. No a tady ten, ten Brutus měl být pod jeho vzdáleným potomkem. I když teda v té době se to řešilo, už Plutarchos jako říká, že podle některých lidí vůbec nebyl s ním zpřízněný. Naopak pocházel z chudých poměrů a to konkrétně to byl potomek propuštěného otroka z té brutuské rodiny. Přestejně hmm. jako v Americe v době transatlantického otroctví otroci přijímali v Římě běžně příjmení svých bývalých pánů. Každopádně pocházel prostě z toho rodu Gens mm -hmm. uh, Brutu. Brutu. A teď jasně, jde o to, jestli tohle mm. hralo nějakou roli v tom, že Brutu se stal vlastně vůdcem těch spiklenců. Že? Mm. I, že Brutus je jedna, která podle těch pramenů jako vedl to spiknutí, ale zároveň potom reálně vedl ty armády, které jako potom bojovali po Santonem a, a Octavianem. Takže byl jako v čele toho spiknutí. Otázka proč? Může to být proto, že teda měl cool jméno. Asi měl dost peněz a jako významnou rodinu. Na čele, jizvu, tvaru, díky, jo, Ale druhá věc je, že Cezar ho v jedné chvíli jmenoval správcem někde v Makedonii. Jo. A což v té by byla významná provincie. Provincie on měl k dispozici jako dost prostředků k tomu, aby organizoval vojsko. Takže to je jeden z důvodů, proč byl důležitý prostě tyhle lidi jako se dostat do toho povstání. No a byl to, byl to Cézarův syn? Uh, no ne, byl to jeho zeťák, ne? No to je právě jako spekulace, protože Cézar v době svého mládí byl milencem Brutovy matky, že jo? Jasně, ano. A tím pádem se spekuluje, tam je taková hezká uh, scéna, kdy probíhá nějaký, myslím, že snad i soudní spor mezi Katonem a Cézarem, a Cézar během toho, když řeční Katon dostane nějaký psaní, Katon se strašně rozčílí a začne vykřikovat to je úplně nepřípustné. aby, aby Cezar dostával jako od mých nepřátel prostě psaní v době, kdy řečním. A ten Cezar se úplně v klidu zvednul, podal to psaní Katonovi, Katon si ho přečetl a zjistil, že to je zprostý dopis mm -hmm. od té Milenky, která byla Katonovou sestrou, jeho vlastní sestrou. A hodil to do zpátky a řekl, ať to teda vezme. Takovýhle vtipný věci jsou v a No a samozřejmě se spekulovalo, v té době se narodil Marcus Brutus, že Brutus byl tedy jeho syn, že vlastně ta tragédie spočívá v tom, že ten toho spěknutí to byl svého vlastního otce. Že správně mělo při umírání říct Brutus, I am your father. Jo. No. <laughs> jasně. Jo no. No a Kaius Cassius, tak to je samozřejmě otázka, protože ten je v té hře, a v řadě, v řadě těch zpracování vylíčený jako takový pokušitel. Že jo? Mm. Zatímco Brutus je ten idealista, který chce vlastně položit svůj vlastní život a zabít Cezara, protože je to potřeba, aby zabránil autokracii, tak Caius Kassius má zjištění záměry, on závidí Cezarovi a chce moc pro sebe. Přesně, to u Shakespearea je jasný, že on tam neustále prostě říká, jak jo, my jsme kdysi plavili v Tyberze, a Cezar se topil a já jsem musel zachránit, co takový člověk má vládnout a tak, tak dále. A ta, ta, ta pořád to jako poukazuje s tím, že potom teda se podívá na Bruta a asi, že aby zatáhl do toho spiknutí, tak mu začne jakoby vykládat, že to je jeho osud, jo, podívejte se, podívejte se se řícadla, podívejte se kdo si No jasně, uh, oni mají mezi sebou několik dialogů, zejména v té fázi, kdy se teda snaží namočit toho Bruta, zatáhnout Bruta do toho spiknutí. Protože to, to spiknutí už existuje, tam jde jenom o to, aby Bruta naverbovali. že mm -hmm. Jejich, podle teda zase Plutarcha, jejich důvod byl ten, že právě kvůli tomu, že Brutus měl kulmé, jméno, tak pokud bude on vůdce toho spiknutí, tak to lidi vezmou, že si mm -hmm. řeknou, aha, oni ho zabili, ne, zjištně, ale protože se snažili zabránit tomu, aby Cezar uchvátil moc. Jo. No a, a je tam právě to, jak si říkal, že, že ten Casius jako se úplně strašně diví tomu, že, že Cezar obyčejný člověk, on tam popisuje, jak ho jednou viděl Hispány, že měl horečku mm -hmm. a blouznil a říkal je mě napít a teď prostě nechápe, že jako takový mm -hmm. obyčejný člověk z masa a kostí jako on jako Casius je prostě vládcem Říma a lidi mu skandují a má triumfální mm -hmm. pochod a takovýhle věci, že jo. Jakoby no. se mezi tím nestala žádná historie, že jo. No ne, každopádně to naverbování Bruta má trošičku jako zpětný ráz že jo, ten Brutus uh, v té hře, že jo, zajistí například to, že oni zabijou jenom Cezara a, a naplánují se zatka vraždu Antonia. No to je taky v historických promenech. On, no. on chtěl, že jo ty spiklenci všichni chtěli zabít i Marka Antonia, mm -hmm. který byl jako sidekick Cezaru, pravá ruka, ale Brutus byl proti a po, ze stejných důvodů jako ve hře on vlastně říká, bude to vypadat jako řeznična, to už mm -hmm. jako by bylo moc, je potřeba jo. chirurgický řez, přesný jako zásah, odříznout <laughs> toho Cezara. No jo. dobře, a, no a kdo byl Marcus Antonius? Oh, to je nějaký tribun. Jo, no. Jo, to byl nějaký týpek. Jako on samozřejmě, že ho zpětně shodně napsal životopis prostě až do, až do prostě jeho pramátě někde, mm. ale že jo reálně víme, že byl prostě tribun lidu, že v jedné chvíli zastupoval zájmy Cezara v Římě. No a byl jeden z těch, kteří těsně před tím, než teda Cezar byl prohlášen nepřítelem lidu, tak vetoval to senátní se kterého původně mělo jako mělo donutit, aby se vzdal moci nebo se stane nepřítelem vědu. No on, on to vetoval a oni ho teda vyhnali. On hlavně podal návrh, aby jak Pompeius, tak Cezar se vzdali, rozpustili vojsko. To, to byl jeden způsob, kterým jako se Cezar pokusil vyřešit tu, tu krizi. On to byl takový asi symbolický, protože Cezar se moc neměl jak vzdát vojska, jakož byl v tý a ti vojáci byli kolem něho a on tam musel zůstat vlastně, dokud, dokud, dokud se to jakoby, uh, dokud se nevzal toho uh, svého mandátu, takže to bylo asi bylo symbolický, nemluvil o tom, že Bompius technicky za to žádné vojáky vří, neměl, uh -huh. um, ale, ale každopádně jasně poslal Antonia, aby to navrhl a tenhle návrh byl samozřejmě zamětnout. No jako v té divadelní hře ten Antonius je jako hrozný kámoš, co je jsou dvojka a on je fakt jeho pravá ruka, ale je samozřejmě otázka, do jaké míry tohle to tak bylo v té době, protože ty dějiny se píšou až zpětně. No, Jakože kdyby Antonius potom nebyl jedním z těch triumvirů a ne neměl aféru s Kleopatrou a nebojoval by to jeho akcia, tak... Jako je otázka, jak by se na něj takhle díval, protože on v té době jako je těžké odhadnout jeho reálnou roli, nicméně... Každý chtěl vypadat jako nejlepší přítel Cezara, že jo, jako to je ne, taky ne, prostě přesim, o, o Octavianovi si říká, jak v dětství prostě miloval Cezara, přitom ho viděl možná jednou někdy, když mu bylo mm. 12. Uh, ten Antonius že jo, v té hře je prezentován tak, jakože s ním táhl leta. Jo, a když ten Cezar tam leží, tak on zvedne ten jeho šát, dřív ten, ten jeho šát a říká: To si pamatuju, když, když si to podporě nasadil. Tak. Což to je nesmysl, jo? To bylo ve Španělsku. On no, říká, to bylo ve Španělsku. To bylo v době, kdy bojovali s nervy a to, jo, sou, ty, ano, to, to jsou ti to to to to Belgičani, jo, já, ale okay. víceméně to samé, prostě, no, jako, že no, no. někde bojovali a umírali tam spousta lidí. No a tam, kdo ví, jestli tam vůbec byl, že jo, pravděpodobně ne. No, a, a v té době, no jasně, tak, jo, no, to Piz říká, ale hmm. teď jde o to, že, že Cezaraby zájmy v Římě zastupovali postupně. Hmm. Celý, celá řada prostě různých lidí, různých jako demagogů a tak. Byl to prostě Claudius, že jo? byl to Curio, hmm. byl to potom teda Antonius. No, v tí divadelní hře Antonius charakterizovaný tak, že je samozřejmě kámoš Cezara, no a potom je motivovaný vztahou ho pomstít. Což po té vraždě se objevuje i v těch historických pramenech. že jo? tam samozřejmě vykreslují ti historici ty, říkajem, mocenskou dynamiku hodně je na takový osobní úrovni, že říkají, no, ten Octavian, byl motivovaný pomstou, že jo, víc než s toho mm -hmm. pomoci. stejně tak u toho Antonia. E, no Takže to, ještě... toho Octaviana nedává takový smysl, že jo? jednak teda toho Cesar moc neznal, ale pro Octaviana tohle byl asi jako docela normální v Římě, že jo? že prostě tam byly ti velcí mužové, no a oni se navzájem jako různě okredovali. Octaviana byl vlastně socializovaný v době, kdy už v Římě... Pompius měl úžasné jako výsadní postavení, měl se jeho separátní křeslo prostě v senátu a tak. No a přirozeně ta nedávná historie byla ta, že to Sula přitáhl do Říma, pak tam přitáhli Máriovci a pět, čtyři roky tam vádl Kýna, pak tam čtyři, několik let vádl Sula. Prostě už taková autokratická tradice. Jo, no, ano, samozřejmě. Jako... Doby, představovat si, že ten Antonius a Octavian jak šli do občanské války, protože měli hrozně rádi Cezara a chtěli ho pomstít, mm. tak to je dost naivní. Spíš to bylo tak, že ten mladý Octavian si řekl: Za mnou najednou chodí lidi, mm. jako třeba legie, mm -hmm. a říkají: jo, To je Cezar, to je Cezar, že on byl Cezar, že mu se mm -hmm. jako říká Cezar v těch pramenech, to je takový matoucí. Um, jasně, no a to je jedna, jedna charakteristika toho Marka Antonia, a potom ještě hlavně teda v těch historických pramenech. Je vylíčený jako hrozný jako požitkář, kurevník samozřejmě, mm -hmm. takový ten, co pořádal ty hostiny, furt někde zvracel. Mm -hmm. Plutarchus spíše, že brnkalky na kytaru ubytovával v domech ctnostných římanek. Mm -hmm. tak. No a je to takový vlastně zase symbol toho, jak, ta, jak ten úspěch a moc říma kazí lidi, že jo? Protože už to nejsou ti staří, konzervativní, ctnostní římani, který zocelila ta neustálá válka, chudoba, nebezpečí a tak, ale už to jsou prostě dekadentní nějaký pršani, třeba nejme tomu. Což teda je docela škoda, že podle mě v zpracování té divadelní hry by měl být asi teda Antonius nějaký tlustej, nepříliš atraktivní herec. Já úplně nevím, jestli když si toho jakoby by fungovalo, Prostě už ten, ten Antonius musí přednést že, tu, tu, tu, tu náročnou pohřební řeč. On prostě třeba v té hře i jako přináší, to, ta, transportuje to tělo, jo. Někde má třeba vozíček v některých adaptacích. Ale, ale, a Ale, Potom samozřejmě vede prostě vojenský, vojenský uh, tažení, jo. Tak to by nedávalo moc smysl, kdyby to bylo prostě nějaký. To, tu jako tlustý požitkář, nějaký lukulus, že jo? No, jako, proč ne? Byly tlustý generálové, uh, římsky. A uh, každopádně to, tady třeba v tom, v tom svoleným zpracování, o kterém se bavíme z toho roku 70. samozřejmě hovorí Charles Néstor, mm -hmm. sexuální symbol, jsou tam možná, možná, že to je záměrný, těžko říct, Dva takový momenty, který to trochu naznačují. Jeden je ten, že scéna, kdy Octavian, Lepidus a Antonius, vlastně píšou se mm -hmm. na proskripcí, se odehrává v lázních a oni jsou přitom masírovaní. Mm -hmm. A potom ke konci v bitvě u Filip, když přijede Octavian říkat Antoniu, že třeba bude bitva, tak mm -hmm. ten um, Charles Neston se tam tak válí někde na nějaký louce a má kolem sebe rozložený takový piknik, už mm -hmm. to má jídlo. Mm -hmm. Tak to je možná asi aluze na tohle to, ale těžko říct. Dobře. A taky běhal na louberkáli že jo? Běhal, no tak to, to by bylo. Můžeš i pustit, jo. Um, potom je tam jedna scéna, která je vystřížená, ona se ho, nebo vynechaná z toho filmu, ona se poměrně často vypouští. A to je scéna, kdy za noci před zavražděním Cezara, před těma marcovýma idama, je mm -hmm. strašná bouře a objevuje se spousta věčných znamení. No mm -hmm. a za tý, v této tý scéně nejdřív Kaska potká Cicerona a potom se setká s Kasiem a s synou a naplánuje konkrétní postup toho zpěknutí. To Ale... je ten strašně pěkný kontrast mezi tím, že kdy ten Kaska přijde a proboha jako blesky a nebe se bojují proti sobě a všechno děje, tě... a, a ten Ciceron tak v klidu řekne, Čel Kasko, jak mm. se vede, jo, no a co se ti zajímavého stalo? Jo, no, ten, to, ono se to často i pojiští právě kvůli tomu, že tím ušetříš jednou, jednou herce, že jo? protože ten Cicero se tam objevuje jako postavy, <laughs> které v této tý jedné scéně. Mm. Že jo? A, no a pointa je teda, že jo, Kaska má strach a věštní znamení. Uh, ale já jsem si říkal, že bylo dobré to zmínit jenom kvůli tomu, že se tady objevují znamení. Takže a Cicero tím... jako stojí, který ví, že prostě že jo, svět dává smysl, tak, uh, tak se nebo nemá důvod si myslet. No a různé se samozřejmě objevují v Plutarchovi nebo v Setoniovi. Tady a potom ještě Kalpurně Cezerová manželka, později zmiňuje, že se objevil otrok, jehož ruka hořela jako 20 pochodní. Kaska viděl na kapitolu lva. po ulici chodili hořící muži, hroby se otevřely do kořán a mrtví se z nich vyhrnuli ven, ohňové armády se střetly v oblacích a krvavý déšť se snášel na kapitolu. Yeah. Tak jsou taky pěkný, standardní uh, by the book znamení. Jo, hlavně, jako, jasně, kdybys věřil, nebo kdybys věřil, kdyby celé zálež měl slyšet ta všechna ta věštná znamení, která se odehrála, plus uh, toho věšce, který mu řekl, že dávej se bacha na, na březnové idy plus ty své sny, který měl ráno, sny, sny Kalpurnie, teda, kde, který, kde, kde mu prostě vylíčal, co se dělo, a všechna další varování, tak Da asi další to, kam... věc je, že samozřejmě buď doma, a podle té hry a podle některých pramenů, anebo před vstupem do Senátu uh, obětní uh, oběť, žrtva, že mm -hmm. ona neměla srdce, což mm -hmm. je taky, to se říká v těch pramenech. Um, Jak by řekl Ciceru, to prostě v střede, no. tak proč toho zvíře asi srdce nepotřebovalo? No, jako samozřejmě, že jo, ty věšní znamení se potom vpisují do těch dějin. vždycky si děje něco důležitého, aby, nevím, to je téma samo o sobě. Uh, no a pak samozřejmě po Cezarově smrti, to zmiňuje Plutarchus i Setonius, objeval se kometa, mm -hmm. bylo to interpretovaný tím, že to je Cezarova duše, která je odnášena do nebe, což je... Tím pádem jasný jako doklad toho, že Cezar byl Bůh ve skutečnosti. to bychom teoreticky mohli dočasovat do té doby, ne? Ně, no to mohlo nějaký... být třeba jako u té sekty Nebeská brána. No. Že to byla jako ve skutečnosti kosmická loď, která ty se, členy té sekty, který se zavraždili, odnesla do nebe, ne? No. <coughs> okay. Já jsem to, že bychom teoreticky mohli vidět, jestli tam v té době jestli nějaká, nějaká kometa, kometa byla. Tak ne nutně, no. jo. Jo. ne každá ne, je to. No a pak ještě na konci tady scény přijde Syna, jeden z těch spiklenců. No a tam je takový hezký moment. v historických pramenech, jak v Plutarchovi tak v Lepiánovi, se říká, že právě před tou vraždou se tak různě pořímně začaly objevovat nápisy a různý anonymní mm -hmm. vzkazy, který měly vybídnout Marka Bruta k akci. O, nespíš, ty nejsi ten mm -hmm. pravý Brutus, objevovali se na jeho pretorském křesle, mm -hmm. na soše toho starého Bruta a tak. No a teď podle té hry, to teda ti praminy neříkají, to udělal Kaius z kasů, on vlastně rozdál těm ostatním šedům zpěknutí, hlavně tomu teda papírky, které s těma, těma, těma nápisema a dal mu za úkol, aby je nastrkal různě třeba do okna mm -hmm. právě na to pretorský křeslo, aby je ten Brutus snažil a to ho pohnulo k akci. Což... mu ten večer má pocit naházel nějaký čtyři dopisy Brutovi do okna. Do okna. On, ho, on je potom v té další scéně najde na jeho otrok mm -hmm. Lucius. No a je to takový, to, to je právě jeden z těch momentů, kdy se, kdy se ten Cassius ukazuje jako ten, řekněme, takový vypočítavý, manipulativní, že mm -hmm. vlastně On si myslel, že zmanipuluje Bruta do, do toho, aby se připojil k tomu povstání, nebo k tomu spěknutí. Nicméně, a tady je velice zajímavý moment z hlediska interpretace Shakespeare hry, že ten Brutus se rozhodne předtím, tím, než se tady s těma, těma dopisama konfrontuje. Hmm. Vlastně hnedka další scéna ještě v té stejné noci, začíná monologem Bruta, a v tu chvíli už brutu sví, že Cezar musí zemřít, že jo? a až mm -hmm. potom mu ten okrok, otrok přináší ty papírky s těma nápisoma. Takže mm -hmm. taky říkám, to je takový zajímavý, nejenom prostě, že tam ty vole lvy se po pobíhají pořídně a bojují tam ohnívý armády, ale ještě se jako všude veřejně povalujou jako nápisy, které jako vyzývají brutak akci, že jo. Jakože no, no, no. když vyzýváš Bruták akci, co to asi může znamenat, že jo? to jako je jenom může znamenat jednu věc. No a ti spiklenci naverbujou samozřejmě Brutáž, že to během té noci ještě přijdou ty spiklenci do Brutova domu a Brutus se teda připojí k tomu povstání. No a tím začíná jeden z velmi jako motivů té hry, Brutus dělá špatná rozhodnutí. No vlastně od této tý chvíle, od chvíle, kdy ten Brutus se k tomu spiknutí připojí, každý, každou věc, kterou udělá, tak je úplně katastrofální, že jo, jako strašná chyba. Tak hnedka první věc je, že, a to píše i Plutarchos, že Brutus odmítnul složit, nebo nechtěl, aby složili přísahu. Um, což je takový neviný, ale jako všichni chtějí prostě složit přísahu, a Plutarchos píše: Oni nesložili přísahu, protože to nebylo potřeba, nemuseli se jako přísahat. Byli to takový, řekněme, byli tak odhodlaní a byli to tak takový jako dobrý chlapi, je. správní chlapy že se nemuseli skládat. Což třič, třič, třič, třič. Jako dává trochu smyslu, to je to měla jenom jako podpořit to, aby se Morálky. reálně odhodlali do toho a toho zrovna katastrofální rozhodnutí nebylo, protože se nic nestalo. Ale, jako je to zabili Katastrofálnější rozhodnutí bylo hnedka to následující. Mm -hmm. To zase je v těch pramenech, že všichni spiklenci chtěli navrbovat do toho spiknutí Cicerona. s jediný je proti. Mm -hmm. Tady se trochu Shakespeare rozkazí s těma pramenama, kdy ve hře Říkají, no, my nemůžeme to sice do toho zasvětit, on byl do toho nešel, protože on nikdy nejde do ničeho, co sám nezaháje. Ptákový nechce nevíc se nevíc jako nechat, nechat nechce, nechce být následovatel. Přitom sice byl takový srap, který vždycky jako následoval no, lidí. Právě nevíc. že podle těch historických pramenů sice se do toho spí do toho nezapojili, protože byl zbavělec, všichni to nevěděli tak možná nechtěl Shakespeare udělat jako Cicerona z Babylce, tak pozměnil ten důvod proti těm historickým pramenům. Jako ty naznačuješ, že to rozhodnutí bylo katastrofální, protože Cicero byl ten super orátor, který by potom určitě pohnul Přesně i ty tak. kameny římské, aby povstaly prostě a uh, zabránil Antoniově, aby s mu pohnul on. Ale tady je otázka, protože Cicero byl z jo. Ono je i uh, příklad, že, kdy Cicero měl obhajovat uh, Milona. Což ti možná něco řekne. Byla, byla situace, kdy prostě jeden římský demagog zabil druhýho římského demagoga, když se potkali, potkali někde za městem na cestě a, a teď se stalo, že teda ten Cicero ho měl obhajovat, toho, toho vraha, ale Pompeius už v té době nechal na, na fóru rozmístit jednotky, rozmístit vojáky. A, a ten Cicero se hrozně zalekl toho a vůbec tu řeši nedokázal přenést. Jo, prostě nějak tam se zajíkal, zakoktal a pak to prostě nechal být, jo? Takže otázka z ní, jestli Cicerovi v takové situaci, jako kde toho obrovského pohnutí, kdy prostě na, na, na tom fóru byly ty davy a volali po smrti těch konspirátorů, tak jestli by vůbec něco byl schopný říct, a ti, ti lidi měli důvod věřit, že se to nestane, protože Cicerovi měl dlouhou jako, historii zbavilých roků. kroků. Jo. No, každopádně interpretace jako té hry je taková, že kdyby měla jít tak by to určitě dali, protože vlastně ten, ta zásadní věc v té hře není ta samotná vražda, zásadní věc je jak, s tím, jak potom pracuje s tou náladou toho davu, říctího davu, který se objevuje v té první scéně, že? No a to byl vlastně souboj řečí, to byl vlastně mm -hmm. řečnický souboj. No a ten důvod, proč to nakonec bylo špatně, vlastně rozhodně špatně pro ty spiklence a, a možná i pro dějiny, je ten, že prostě um, Antonius byl, ne, že by byl leč, lepší řečník, ale by byl to větší populista, dokázal líp jako zahrát ten dav. A... No, Každopádně Brutus ho prostě nechal vůbec před nás no, to řeč a, a jeho, t -t -t jako pokud teda Brutus měl nějakou řeč, která by přibližně odpovídala tomu, co uh, se nám dochovalo v tak by to nebylo, tak by nebyla efektivní. No. Hmm. Uh, jasně no, uh, no a pak ještě poslední věc, která se odehraje v těch cenách, to je taky zásadní chyba teda, uh, je to, že všichni ti spiklanci navrhují, aby zároveň Cezarem oddělali i Marka Antonia, uh -huh. protože to je jeho pravá ruka a je to jako riziko, že uh -huh. No a samozřejmě Brutus Edini je proti. Uh, to stejné je zase v těch pramenech, kde se i argumentuje podobně, on říká uh, že nemůžeme prostě za, začít zabíjet lidi jak na běžícím že jo. Mm -hmm. Kdybychom zabili víc lidí, než jenom toho jednoho, toho klíčového, no tak by to vypadalo jako řezní čina, jo. Mm -hmm. Tak jsme byli v razi a ne očišťovatelé, jak to říká mm -hmm. v té hře, že jo. A, no ale samozřejmě, a on do, jako říká, no tak ten ten, ano, Markus Autarius je jako pravá ruka Cezara, no ale když usekneš lavu, tak pravá ruka už nic nedělá, že jo. Tak, no. což asi úplně nefunguje ani v realitě, že? No, je jako bylo to špatné rozhodnutí. No. Oni jo, jo, jo. si mysleli, že ten Antonius je takový, řekněme, schopný, že prostě to do, jako do toho nepůjde, do té občanské války potom, že jo. No a oni teda samozřejmě ten Brutus tam říká, že chtějí porazit Cezar má ducha a bohužel musí zabít jeho tělo. Což se jim paradoxně nepodařilo. že jo. Oni vlastně message té hry je, že oni zabili Cezara. Ale vlastně, aby se vyřešil ten problém, naopak to ještě jako víc skonili a zabili jenom jeho tělo a ten jeho duch že je dál. Nejenom metaforicky, ale doslova, protože mm -hmm. potom ke konci hry se tam objevuje podobně jako v Hamletovi postava Cezarova ducha, mm -hmm. který mluví s Brutem. A tím vlastně ten Shakespeare dává najevo, že ten César je tam pořád přítomný. Ačkoliv je to hra, kde zemře už mm -hmm. ve druhém dějství, tak je vlastně v té hře přítomný jeho duch až do konce. A ten Antonius je ta AT je po jeho boku, že jo? Přesně tak. No a ještě, ještě než teda se do, dojdeme k té vraždě, tak by bylo dobré zastavit se u Porcie, což je brutová manželka. A to je zase přesně daný z, z Plutarcha. Takový hezký příběh. Porcia to byla taková eovin tady tohohle období římských tějin. Ona totiž byla, nevím jestli dcera nebo sestra, Katona, což byl úplně prototyp starého konzervativního snosného Římana. No a ona samozřejmě podobně jako Elvin v pánu prstenů měla strašný mindrák z toho, že je žena jo. Ale jako byl to takhle, byl to stojik, který se nakonec spáchal sebevraždu, takže to nebyl úplně klasický dream man, To je. byl ten stojik, který si rozdrásal ty vnitřnosti, spáchal sebevraždu tím, že se rozdrásal vnitřnosti vlastníma rukama. Jako proti gustu. <laughs> tak o němu, o němu, on se nejdřív pro oni ho pak zašili. Mm. A on počkal, až lidi odejdou a jako správný stojik vydržel tu extrémní bolest a prostě mm -hmm. rozdráz, a to tam A pijáno spíše, jak tam mačkal ty střeva mezi prstama, dokud nezapřel. Mm. No a jeho, jeho sestra byla podobně freštěná. No a samozřejmě tam se Plutarchus tematizuje to, tu jako tragédii, že to byla vlastně mužská postava, nějaký mužský uh, charakter podobně morálně pevný, ale narodila se v ženským těle s ženskou přirozeností. Yeah. Takže ji samozřejmě nikdo nevěřil, ten její manžel ji nechtěl do toho spěknutí zasvětit, protože by to někde vykecala. A ona, aby dokázala sama sobě i tomu svýmu manželovi, že je správná stolička, tak tajně vzala díku nebo nějakou břitvu a přetěla si žíly na stehně, až jí vytryskla krev. Ta její, ta její rána se zadnítila, ona dostala horečku a v horečkách, když blouznila, tak chytila toho bruta, který se nad ní zrovna nakláněl, vylíčila mu, co se stalo a ukázala mu tu izvu a vlastně řekla mu, musela jsem takhle, jakoby tím, že vydržím tu extrémní bolest, dokázat, že mám tu mužskou povahu, tu stoickou povahu a oni teda mm -hmm. podle, podle uh, historických pramenů do, zasvětil do toho, do toho mm -hmm. povstání a ona o tom věděla. Podle divadelní hry i to neřeklo. OK, takže to je porcia. Ona potom, to je velice zajímavý, se zabila jako správná stojíčka a příbuzná Katona, mm -hmm. takovým vtipným způsobem z uhlíky. To bylo takový hezký. A tady se to děje v průběhu hry, v době, kdy je ještě Brutus naživu. Ve, ve skutečnosti nebo podle těch historických pramenů se zabila až potom, co se dozvěděla, že, Bruta, že Brutus byl poražen a, mm -hmm. a zavraždil se. No dobrý, takže fajn, tak už máme spiknutí no a nastávají teda marcové jídy ráno a už v tom během toho nočního rozhovoru těch spiklenců se objevuje takový moment, že Cezar se stává pověrčivějším ve stáří mm -hmm. a je teda riziko, že, na to, že do toho nepůjde, že přesně řečeno, že spekuluje se o tom, a to se už objevuje v těch historických pramenech taky, že by ho mohli v senátu provolat králem, mm -hmm. No a teďka jde teda o to, že, že jo, březnové jídy, ráno, no a Cezar řeší, jestli mají do toho, to si má zůstat doma. Že jo. Je to zase takový osudový, osudový, že my samozřejmě retrospektivně víme, že ho tam zabijou, jo. což se jako zpětně, vlastně interpre, zpětně se to -interpre, interpretuje do, do popisu těch událostí. V což těch. v té žekříbrské hře ví kromě Cezara úplně každý, že, že jakože manželka to ví, tam nějaký náhodní lidi na ulici to vědí, že ví to každý, kdo přijde do jeho domu, prostě je to... No, Kalpurnie ne, že by to věděla, ale měla sen takový zase zvláštní, kdy, což mimochodem v tom filmu z roku 70 je správná jako sedmdesátková psychodelická scéna, která má asi dvě minuty, kdy ona vidí Cézarovou sochu, ze který pramenem trčí krev mm -hmm. a římští občané se z ní radostně myjou ruce. No, ale kdybyš sfilmoval Pultarcha, tak takhle vypadá celý ten film. Jo, prostě. jo, to je asi pravda, no. no jak v Plutarchovi, tak v Saturnovi i v Apiánuvi jsou její sny, ale po se jí zdá něco jinýho. Mm -hmm. e, nicméně teda pointa je, že Kalpurnie měla špatný sny, ranní oběť měla srdce, takže Cezar se rozhodne, že na toho kašle a že do toho se dá to nepůjde. Hmm, a pak přijde Decius Brutus. Decius Brutus. To, ne, to není mu, náš Brutus, to je akorát člověk, se jmenoval stejně. Se všichni jmenovali buď to Brutus nebo Kína. Jo. v zásadě. Uh, no a řekneme mu teda, že, hoce, že ho senát chce provovat králem. Ale že to je jakože one time only. Je. Jo, prostě. Tady máte váž jednorázový poukaz na první krále, krále A musíte ho využít do 24 hodin, jak vlastně takže Když využijete dneska ráno, tak se ještě navíc stane to císařem. Zavolejte no. hned a stane to se krále. Tak, tak. No a každopádně teda si rozhodne, že tam půjde, přece není sráb. Zajímavý, že on jakoby přímo tý manželce řekne, řekneme Antoniovi, aby tam šel a řekl, že mi není dobře. Ale když přijede z Brutus, tak manželka mu naznačí, že až, až, až, až, zpátky do Senátu, že Cezar, Cezar je nemocný. A Cezar hned řekne, což pak bych posílal lež. Ne, řekni jim, že prostě nepřijdu. A decídl se ptá, jako, jaký, je, jaký je to má důvod. A ten Cezar řekne, moje vůle, to je důvod. Jo, jakože to stačí. Přesně yes, tak. Pro, můžu říct, protože, protože proto, Jo, to, to je takový, jako co říkají rodiče malým dětem. Proč? Protože to říkal. Přesně ano. No. A jo, to je takový hezký moment. No, po, Point to teda je, že, že ti spikonci se domluvili a šli tam, přesně řečenom hlavně ten Decius tam šel vyloženě pro případ, že by ten Cezar si to jo. rozmyslel, protože to je takový divadelní, že jo, že když ho nezabijeme dneska a počkáme, až ho provolají králem, tak už asi bude nesmrtelný, když naroste mu nějaká ocelová kůže nebo něco takového. A hlavně přesně jako, když on ta decius tam vyloženě říká, No, Senát tě chce provolat králem, ale když tam dneska nepřijdeš, tak si řeknou, no tak on asi nechce a už ho nikdy králem neprovolají. Jo, že to je takový divadelní. Je, je. Je to, vlastně ten Shakespeare jako správný dramatik vytváří klasickou situaci týkající bomby, že mm -hmm. musí tam být ten časový tlak a je. teď jako to je ten focus point historie, kde se všechno rozhodne. A jde o to, jestli Cezar půjde nebo nepůjde. Um, mm -hmm. Je tam zajímavý, že v té scéně není takový to, že si nevzal zbroj, uh, protože mm -hmm. oni mu chtěli dát vlastně něco jako neprůstřelnou vestu, že? Um, a on si ji nakonec nevzal. Jo, každopádně jeho větší problém že neměl žádnou ochranku, že, že on vstupoval do, té, do toho kůrie bez jakéhokoliv vojenského doprovodu. Jo. Jasně, no. Uh, do, to taky je docela hezký, že ten Decius Brutus uh, úplně reinterpretuje tu, tu Kalpornin sen, on říká to není jako tak, mm -hmm. že by tě ty říjmani zavraždili. Oni se koupou v tvojí krvi, protože to je očistná krev, <laughs> a je to vlastně super. Je to takový leviatánovský mm. obraz, že on je jako ten to tělo toho státu a stříká z něj yeah. nějaká jako posvátná krev a tak, no. Jasně, no, pak teda jdou do té... Uh, tady je trochu, že Shakespeare to posunul tím, že tu vraždu nechá odehrát na kapitolu, mm -hmm. na kapitolu v budově Senátu. Ve skutečnosti samozřejmě se odehrála v budově um, Pompejevy kůrie, Pompejevy radnice, všeho. No To se uvíří s tím, že prostě ten Shakespeare, tak jsme všechno zase pohromadě, mm -hmm. že on prostě, tam jsou je, ta vražda, ti lidi se sejdou, nad tím foru koukají prostě na ten kapitol a teď vyjde ten Brutus s těmi spěklenci, s, s krvavými dýkama, že jo, a Brutus přinese se tu řeč. A potom vyjde ten Marcus Antonius s tím tělem toho Cezara, případně vede vo, s voličkem. <laughs> a, a je to invalidní vozíček? Jako, že by tam Cezar seděl, víš co? Nebo jo. je to jako napítevně. Že by mohl mít elektrický pozíček, který byl tak Ne, to Je, každý, každý je to napětevně a už má na palci takovou tu vysačku, je za smrti 23 rán. No, na té ulici se nicméně stane poměrně rychlým jdu spoustu věcí. Jednak se tam odvíjí dvě Lee, ne teda jako Saruman, ale jako... Jako básník Artemidoros Knidu, mm -hmm. to je v Putarchovi, v Setoniově je to anonymní osoba a podle Apiána, ale pojím je, že to, to byl nějaký básník a on se nějak dozvěděl o tom spiknutí. Mm -hmm. Asi nějaký otrok, to někde slyšela yes. do... No a je tam taková, to je krásně jako dramatická scéna, která se asi musela líbit nejenom tomu Shakespeareovi, ale i těm historikům, kdy on v ruce drží papír, kde je napsaný, mm -hmm. tady ti lidi, tě teďka chtějí zabít. No a on běží úplně jako a strká to tomu Cezerovi do ruky mm -hmm. a říká mu, Neříkám mu jako ty vole tyhle ty lidi tě chtějí zabít, což mm. bys čekal, že by tak bylo. Jakože když se tam předtím nějaký náhodný věštec na něj pokřikuje jako stres se varcových jít, ale když teda mm. konečně máš jako doklady, tak tak prostě to nevykřikne. On mu místo toho dává papír a chce potom Cezar, aby si to přečetl. No a samozřejmě ten Cezar o co jde a myslí si, že to je nějaký jako prosebník mm -hmm. a že ho určitě bude zase ukecávat, aby mu, já nevím, propustil bratra z vyhnanství nebo něco Jasně. takového. Takže ho ignoruje. No a to je ta jako osudová, zase jako další osudová chyba, nebo takový, eh, takový hezký moment v dějinách, že kdyby ten Cezar se na to kouknul, tak by to úplně dopadlo jinak. Hlavně to nedalo žádný smysl, protože to, co mu ten překládá, předkládá, je jenom takový papír, jako u Shakespearea, že jo? který říká, stres se toho člověka, drž se dál od něho, tenhle ten ti nemá rád. Že to není žádná jako sada dokladů, něco jako dne toho a toho jsme, jsme se doslechli, je, že je. se chystá spěknutí. Ono by to bylo to samé, jako říká ten, ten, ten, věštec. ten věštec. Takže ten Artemíru jakoby nejen, že mu to neřekne, prostě že ho chtějí tě zabít, protože, což by dávalo i smysl, že mu to neřekne, protože by ho asi potom zabili taky. Že jo? No. Je takový to, jako že ten člověk ho nás ví. Ale ještě navíc ani, ani v tom dopise není nic jako tak užitečného prostě. Jo. No podle těch historických pramenů, e, dokonce třeba podle Apiana Cezar měl ty destičky s tím mm -hmm. přiznáním, mm -hmm. no, s tou pravdou v ruce ve chvíli, kdy ho zabili. Což mm -hmm. je takový už úplně jako, e, jak z nějakého špatného hollywoodského filmu. Ale pointa jako je, že třeba podle toho Apiana, ten alternator přiběhnul někde e, k té kury. Řekl to těm lidem, že teda... Cezara chtějí zabít, tady těhletí konkrétní lidi, ale nikdo mu to nevěřil. No, ve špatném hollywoodském filmu by, by si ten Cezar sečky přičetl na tom, v tom, tě, tě, tě kůry, už, tak, tak by si je přičetl, tak by řekl, a v té by Ach, se ufývam, otočil je vlastně... a najednou by ho podli, prostě. Jo, jo, jo. Jo. Přesně tak, no. Jasně no, tak nicméně ten do se pokusí varovat Cezara, ale se protože Cezar mu nevěnuje pozornost. Pak je tam opět, se vrací comeback, ještě jedno cameo má ten věštec uh -huh. a říká mu, ten Cezar mu tak jako arrogantně říká, Marcové jídy jsou tu, že? the uh -huh. ides of March are come. A věštec říká, I Caesar, but not gone. Uh -huh. To znamená, už jsou tady, ale ještě nepřešli. To je čímž mu jako dává nejvou, že na vražda ještě času ne, dost, jasně, Což je zase jak v půl tak v setóněvi. No a jak teda proběhla ta vražda Cezara? Kdo, kdo držel koho za ruku a kdo koho bodnul kam a tak? To je asi, není zásadní jako poenta v tom, že asi k němu má přijít nějaký, že ho, kimber, Metol, který, který má přednést žádost na výménu svého bratra, mm -hmm. že o Ceján dopustil nějakého... No, nějakýho no ten, no tam je vlastně, byl proto, byl že oni, do jeden z těch spiklenců Tribonius u vchodu zadrží Marka Antonia a odvede ho jakoby od toho místa činu, aby ten Antonius nedělal vlubosti. No a potom oni nenápadně obklopí toho Cezara a ti spiklenci ve chvíli, kdy on usedá na své křeslo pod sochu uh, Pompeja, že jo, Velkého. Velikého. No a... Um, Metalus Kimbr ho teda chytne za ruku, pak ho začne tahat za togu a začne mu ji strhávat z rukou a tak. Mm -hmm. a no a jakoby na oko ho prosí, aby propustil z vyhnanství své jeho bratra. To by pustil zpátky do a Říma. A to ho pustil zpátky do Říma. No a... Uh, a Cezar opakuje několikrát, že on je jako kámen, že on prostě on je jako ta severka, prostě nepohybuje se ze svého místa. Jo. No a pak, že jo, oni už se tam potom válej po zemi na kolenou a Cezar teda řekne, že jo, neznám řeč kolenou a kaska, který stojí za ním. Mm -hmm. Jako první ho teda bodné se slovy, pak musí mluvit naše ruce. A mm -hmm. pak ho teda začnou budat. No a samozřejmě máme asi tři nebo čtyři poměrně popisy popisitní vraždy. To zná jako fakt, kdo bodnul kam, kdo mm -hmm. bodnul první a tak, to asi není úplně potřeba řešit. Je vidět, že to bylo vzrušující už v té době, že o tom ty historici psali velmi podrobně, že to bylo jako, něco mm -hmm. co, jako Kennedyho vražda, víš co, jako kudy letěla ta kulka jo, magická a tak, jak to. zahnula a tak. Uh, tak jim to muselo připadat zajímavý. Uh, no, jako jsou tam určité podobnosti, jako že třeba ta první kasková rána nějak se sklouzla, uh, potom se tam ty um, potom se tam ti spiklenci začali bodat mezi sebou, že, že oni měli za zasadit 23 ran, no a většinou ti historici uh, je, je jakoby uh, se snaží vylíčit tak strašně jako horečnatě, že se v tom šílenství, teda jako ty vraždy, pobodali i mezi sebou navzájem, takže pak byly odkrve. Což dává trošku smysl, jako když už jednou toho Cezara napadli, tak asi každý z nich by chtěl mít v ruce zakrvácenou dýku, že aby to nevypadalo, že jako zradili ty spiklence. A zároveň, když stojí hodně lidí kolem jednoho člověka jednoho mají ostrý zbraně v ruce a bodaj, a ten člověk se ještě navíc, že jo, asi trochu brání, mává rukama, tak se prostě ti ostatní zradí navzájem určitě. No a teď samozřejmě ty jednotlivý autoři se liší v tom jako hlavně jak velký Cezar byl drsnák že? že někde jako <laughs> se bránil a úplně jako chytnul ho, chytnul, chytnul bráz za ruku a tahal ho jako lev. Mm -hmm. Ale jsou je tam několik momentů, které jsou podobný. Je jeden je teda ten klíčový, kdy Cezar se brání až do chvíle, kdy uvidí, že mezi těma spiklancema je i Marcus mm -hmm. Brutus a v tu chvíli to teda vzdá, protože si uvědomil, že ho zradil i jeho syn. No a potom druhá věc je, že on si přetáhne togu přes hlavu, aby padnul jako na zem tak jako hezky, aby byl mm -hmm. prostě pěkně přikrytej. Víš co, jak, jak se vždycky v těch filmech přikrývá ten ta mrtvola, tak jo. Cezar si to udělá sám. že, že si měl jako zavřít oči. Měl si tlačit oči, ano, vlastně tak. No a teď samozřejmě, co, co řekne Cezar jako poslední slova, že jo? to je velmi důležitý. Nebo přesně řečeno, není to vůbec důležitý, ale je to zajímavý. Zde padá Cezar. Ano, a pak řekl to slavné etu brutet. To, to, to řekl předtím. Jo, to řekl předtím, to by se dalo volně přiložit jako ty vole, Brutus. No, a co se začne dít po té vraždě? To je taky docela zajímavé. No, to je, a to je přesně to, že ti spiklenci se prostě ukazují jako neschopní, že jo? Hmm. Že celá, a což je asi historicky pravda, že oni prostě vůbec jako neměli žádný plán na ten jako den a fóra, dva. Jasně. A přesně to, jako to, co uh, se nám dalo, že, že oni se prostě začali střídat na fóru a začali přednášet jako oslavní řeči, ře, oslavní řeči že jo? Um, nehledě na to, i kdyby ignoroval to, že prostě Markus Antonius potom má super řeč, což asi jako historicky reálně nemělo takový význam, jako mm -hmm. že prostě řeči nějak nepohybují světem úplně, mm. ale když to ignoruješ, tak je prostě pravda, že oni nezačali sbírat vojska, neobkopili třeba Řím, aby jim nezačali utíkat lidi do okolí a třeba sbírat vojsko proti něm, jo? Yeah. Uh, nezajistili Antonia, nezajistili Octaviana a žádný z těch cezorových legátů bývalých kteří taky jako by začali prostě sbírat Zároveň prostě že jo, nezorganizovali legie například v, v předělských gály a tak. Takže prostě nedělali prakticky nic. No tak je otázka, to je, to je samozřejmě potom otázka, jak, jako, co to teda bylo zaspěknutí, nebo jak to zaspěknutí vlastně vzniklo, jak probíhalo, jak ty lidi o tom uvažovali. Že si fakt mysleli třeba jako že Zabijeme CZR a vrátí se republika? Nebylo... To je moje teorie, že to bylo jako žít Brno. Protože to jsou <laughs> lidi prostě, kteří jsou, že oni, oni že celý život ve směst žijou v tom městě. Někteří z nich jako byli třeba zprahovali provinci tu a tam, uh -huh. ale ve směs prostě se svou dobohy byli v tom městě. A všechno, co jako vnímali kolem sebe, byly události, které se odehrávaly uvnitř toho města. Jo, to je jako jasně. poslechneš ještě o tom, že Cezar někdy dobývá galie, pak něco děje, ale nakonec ten Cezar přijde do toho Říma a všechno musí teda vykonávat tam. Takže když něco uděláš v tom městě, tak to hraje roli. Jo. A tak jim muselo připadat, že když jako dokázali teda jako vyšouvat to, se to v to Římě, tak jako co se děje mimo, to už není tak podstatný. Jo? A nebyli jako představu o tom, že musí organizovat nějakou říši, co jim někdo nakreslí někde na mapě. Že? Taková jo, to je kontraintuitivní pro ně. To je, něj, věc, že jo? To je prostě jako kdyby že jo, žít Brno obládal na jednou jako svět. Cel, celý svět. Že jo? Jo. Prostě kdyby zůstali sedět v Brně a že jo, posledovat v kovárnách a říkali si, tak vlastně je to vyřešený. Že? Jo. To, je, no to je zajímavá hypotéza, <laughs> to bych chtěl někde publikovat. No potom taky je, je na, úplně na polici, když si uvědomíš, že jo, oni ho zabili normálně před jako spoustou lidí, že jo, že tam byli senátoři. Mm -hmm. Ty historický prameny většinou popisoval, jak ten Brutus hlavně teda chtěl začít řečnit k těm Cezarům, mm -hmm. k, tě, k těm senátorům, kteří tam seděli v té kury. A ty historici prostě píšou, no ale všichni hrozně spanevkařili no, a začali utíkat a tlačili se jako u vchodu, protože oni čekali, že těch speklenců tam bylo spoustu, no, že jo? to nebylo jako pár lidí. Že, že, že prostě začnou zabíjet ostatní, mm. že to bude normálně čistka v tom senátu a že zabijou Cezerovi... Um, to by dávalo tož smysl, což má to zároveň historický precedent, že prostě mm -hmm. opakovaně se stalo, že prostě někdo přišel dříma a tam vyzekal všechny zbyt politické oponenty. No tady, tady ti senátoři taky utečou, no a pak je tam taková ta hrozně zajímavá scéna, kdy ten Brutus říká skloňme se římané v Cezarově krvi, smočme ruce až po lokty a meče také. Pak na tržiště vyjdeme spolu nad hlavou, mávají rudými meči a volejme souboda, volnost mír. Což je právě ta scéna, kde oni se tam máchají ruce v Cezarově krvi a každý hrozně chce E, bejt taky od krve a jo. přijde jim to kůru. Což je další e, asi možná chyba Brutova, protože když ty lidi pak je vidějí, jak pobíhají prostě po městě a mají jako ruce od krve celé zara, tak je to nedostane do správný jahady. E, nicméně to bylo právě jako hrozně bizarní, že oni. To, to, to je popřední i v těch historických pramenech, že oni přesně jako po té vraždě e, pobíhali po skrvavený po městě a provolávali jako sláva a byli jsme teda náš, jo, hmm. což bylo dost jako mimo realitu, a hlavně mimo jako to co si mysleli lidi, že jo, v tu chvíli, prostě. Jo, no. Si fakt mysleli, že zabijou Cezara a všechno bude v pohodě, no? No, jako ten symbol toho, že, že by zabili Cezara a zkrvavili si ruce a potom ukázali, jak ho jako zkrvědovali, to by asi dávalo smysl. Jo, prostě vystupovat jako ta, ta, ta silná skupina, která teda přebírá to moc, jenomže oni ve skutečnosti v Římě žádnou moc nepřevzali. Hmm. Oni asi měli ve za to, že to tak nějak půjde dál. No a teď, a teď přichází, že tady je uh, doba, kdy Shakespeare říká, máme pár hodin, než se odehraje Antoniova řeč a než si to všechno jako vybuchne, ale že jo, realita tam je taková, že tam byly několik dní, než bylo vůbec, byl vůbec zaru pohřeb a potom několik měsíců, než se vůbec jako rozpadlo, ten vztah mezi, mezi tím spiklenci a Antonem, než to jako začalo mm -hmm. tam hroutit. No. To, co jako se asi, to, co se stalo reálně, co, co říká a Piano za tak, je, že ti spiklenci vlastně dosáhli jako dohody s Antoniem a že Antonius uh, jim tak nějak vysvětlil, že teda Cezar je sice OK, ty rán brtvej super, ale že jejich vlastní tituly jsou závě, jsou, byly jako předělený Cezarem, prostě rozdíl Cezara, nebo návrhy, prostě, který přiložil Cezar, takže kdyby ho prohlásili za uh, zpětní zaně Lidu, a zrušili zpětně ty jeho, prostě ty jeho právní úkony, tak by se připravovali o vlastní velení vojska, o vlastní zprávy provincií atd. No. Jo, my jsme předtím, když jsme se o tom vleksem přemýšleli, o nějakém jako, um, ekvivalentu, a přišli jsme na to, jak, že to, že by to bylo jako kdyby Faltínek, předseda poslaneckého klubu, ano, a pár ještě nějakých dalších poslanců z ano, by se domluvilo a zavraždili by Babiše. Nebo by ho prostě odvolali. No, ne, já nechci nikoho navádět, jo, ale dejme tomu, že by ho všichni zavraždili. A pak by si řekli, tak měli jsme zpětně zneplatnit všechno, co Babiš dělal. jo. A najednou si uvědomí, že on je vlastně předseda toho hnutí. A... <laughs> jo, a... Jsou jako v, posle, v, v parlamentu kvůli tomu, že on nezvolil. No jasný, no, e, protože ano, ten, e, jako by podle těch historických pramenů, ten postup pod té Cezarově smrti byl, byl teda ten, že oni se setkali s tím e, Lepidem a s Antoniem, což byly vlastně nejvýznamnější postavy, nebo aspoň z těch pramenů to vypadá, že to byly nejvýznamnější postavy té Cezarově strany, a právě se domluvili, že, že teda e, je to cool, že jsme cool, e, Žádná jako občanská válka nebude. Právě toho Antonia potom údajně oslovoval, protože tady tím, to, že Antonius teda řekl, dobře, v pohodě zableste Cezara, ale e, v klidu, tak, tak tím vlastně odvrátili občanskou válku. Nakonec mm. se ukázalo, že to tak není. Protože mezi tím která Octavian sbíral vojsko v kampánii mm -hmm. a Antonius že už taky se dopisoval prostě s těmi Cezarovými legáty a jo. chystal se na vojenský odpor. No nicméně v té divadelní hře to teda samozřejmě probíhá trošku jinak, možná zajímavý, aspoň z toho dramatického pohledu. Když, jo, bezprostředně po té vraždě, v době, kdy se tam ti spiklenci máchají v krvi, mm -hmm. tam přijde Antonius. No a teď, Karel, jakože samozřejmě Antonius je nasranej a okamžitě má jako tendenci e, Cezara pomstít, že jo. Ale hmm. nemůže to dát najevo, protože by ho Kolem něho stojí ti spekulanci. S těma skrálenými rukama a stěnami Takže on se předstírá, že se s nimi domluvil, nebo přesněji řečeno, že, nemá jako, že není proti něm. No a jediné, co si vymění, je, aby mohl pronést řeč na Cezarové pohřbu nad jeho tělem a aby Cezar byl jako veřejně pohřben a byla na ta řeč. S čímž teda Cassius na začátku nesouhlasí což jako dává smysl, a přesně řečeno on nesouhlasí s tím, aby uh, Antonius mu byl jako druhý. Hmm. E, vlast, a, kde, ale Brutus mu to rozmluví, a to je další jako epizoda <laughs> v seriálu, Brutus dělá katastrofální rozhodnutí, protože vlastně Brutus uvažuje tak, že já přijdu jako první, naladím lidi do té správné nálady, hmm. no a pak přijde ten Antonius, on si tam řekne tu svoji pohřební řeč a jedeme dál. A, a ještě mu dá nějaký instrukce tomu Antoniu, řekne, je, že jo. je nesmí obviňovat a že musí jasně říct, že tam vystupuje si jejich požehnáním. Přesně tak. No i nicméně to byla úplně katastrofální chyba, že mu to dovolili a navíc, že mu dovolili jít jako druhýmu, že ten, kdo vystupuje jo. jako druhý je ve výhodě, protože má to poslední slovo a dokáže jakoby naladit mm -hmm. DAF a není tam žádný ciceron, který by tam pak přišel a znova jakoby ty lidi zvyklal. A teď teda nastává úplně klíčový moment hry, samozřejmě nejlepší moment hry z toho uměleckého kdy spiklenci odcházejí, spiklenci odcházejí. a Antonio sklečí nad, nad tělem Cezara Přesný. a má ten svůj krásný tu s krásnou uh, že jo, kdy jako, mluví k tomu tělu Cezara a teda říkáš, že tady leží z těch ten nejlepší z Římanů a teda jednak uh, tak nějak dává na jevo ten svůj uh, smutek a zároveň prostě tak věští, jo, se tam vlastně stávají do takové pozice takového věšce věští prostě špatnou budoucnost říká, že to bude prostě hrozná občanská válka všude se bude prostě umírat a že ten Cezarův duch z AT po jeho boku což ta AT v tom případě asi ten Antonius mm -hmm. prostě to tam všechno vysekají No a to je ta slavná věta Cry havoc and let slip the dogs of war. Že Přesně jo? tak Křičte hruza a vypustte válečné psy. Uh, jasně, no a teď uh... Příklad. Na rozdíl od cromtutluvor tady váleční psi, reálně funguje. <laughs> no. um, jasně, no a pak teda přichází ta, ta scéna těch dvou řečí, To Je to jeden z uměleckých vrcholů té hry. Mm -hmm. Asi jako jedna z nej, nebo jedny z nejlepších řečí, které byly napsány. A to je právě jako ta genialita Shakespearea, že jo. Mm -hmm. Nejdřív mluví Marcus Brutus, potom mluví Marcus Antonius. No a teď Cezar, teda Shakespeare dokázal napsat pro Bruta úplně geniální řeč, a potom mm -hmm. dokázal napsat ještě geniálnější řeč, která je trumfné, že mm -hmm. ty řeči jsou úplně geniální. No a tady se právě ukazuje rozdíl, jakoby mezi tím Brutem a tím Antoniem, že Brutus, jako vlastně ten starý říman tradiční, tam přichází, aby se obhajil a aby dal lidu důvody. On, mm -hmm. jako by říká, já vám dám ty důvody, vám rozumově, proč bylo potřeba, aby se zemřel. No a teďka, potom přijde Antonius. A ten vůbec jako neargumentuje ne racionálně, on uh, apeluje na emoce a mm -hmm. je to ten populista, který dokáže lid sfanatizovat. Tak nejdřív ta Brutova řeč. Myslím, ten Brutus je takový, on trochu vystupuje jako tradiční říman, že jo, prostě přijde tam, vyvolá si ten, ten lid, jak řekne, jako oni se utíší, protože všichni chtějí poslechnout, poslechnout si Bruta, Brutus je taky aktivně utěšuje, říká jim jako poslechněte, poslechněte, no a potom jim teda postupně říká ty důvody a tak nějak je... Jako, uh, je to jako když je učitel prostě uh, něco, vysvětluje, něco vysvětluje. On ti vysvětluje, prostě říká, tak. kdo je tady tak jako špatný, aby nechtěl být římanem. Pokud, pokud někdo tak se přihlásí, protože tomu já jsem ublížil. Jo? To je přesně, že on, on jakoby apeluje na nějaký jejich hodnoty a zároveň se staví do té pozice té autority. Mm -hmm. jo. přesně tak. No. On, uh, jo, ta, ta jeho řeč je docela zajímavá. To doporučuju samozřejmě se na to kouknout, protože je krásně vystavená jazykově. Ale ne v té verzi s Charlton Hestem, ale v té verzi s Marlonem Brando. Jo. No a v češtině to je ještě asi horší. No, že on na začátku říká, jestli vezyváme někdo, kdo Cezara miloval, pak Brutus říká, že ho miloval stejně. A jestli se ten někdo zeptá, proč Brutus povstal proti Césarovi, pak tohle je má odpověď. Ne proto, že Brutus miloval méně Cezara, ale proto, že Brutus miloval více řím. No, to je takový rozumný, že jo? Že on vlastně říká, bylo to potřeba udělat. A že mě Cezaru měl rád. Pláču pro něho. Že slavil úspěchy, raduji se. Že byl statečný, velice ho s tím. Ale že se dral k moci. Zabil jsem ho. To mm -hmm. jako je strašně silné, že je to prostě death for his ambition. Death for jo, his to ambition. Je, prostě, jo, on dává prostě najevo tu to, že se odvolávat nějaký tradici, on se nepokouší sám sebe obhájit. Neopak vlastně na konci, že řekne, ty já jsem ho zabil, v pohodě tady mám tu dýku, mm -hmm. se kterou jsem ho zabil a pokud mě prostě řím, uh, bude, pokud po mě řím bude chtít, abych sám sebe, tak mám sám pro sebe tu, tu samou Díku. Jo. Ano, přesně tak. No, on uh, se snaží, <coughs> jako ten ambivalentní vztah, že to on ho nezabil z nenávisti, on ho naopak miloval, ale bylo potřeba mm -hmm. ho zabít, protože César byl prostě uh, jakoby snažil se uchránit, uchvátit moc a v tu chvíli to bylo potřeba udělat. A pokud teda ty lidi si řeknou, ty vole, no, tak uh, se zabiju, protože to je potřeba. Ale nijak no se nemluvá, že jo. Ty. No, je, je, je teda potřeba říct, že vlastně Brutus uh, si ty lidi v tu chvíli nakloní, že mm -hmm. jo? Tě lidi mu to jako schválí nebo. Souhlasí s tím, že to bylo potřeba. Že? On říká to, jak si říkal, takový, tam je taková opakující se vlastně motiv, že on říká: že Kdo z vás je takový obožák, že by chtěl být otrok? Ať se ozve, jeli mezi námi, protože právě jeho jsem urazil. A pak říká: Kdo z vás je takový barbár, že nechce být Říman? Ať se ozve, jeli mezi námi, protože právě toho jsem urazil. A on kří nikdo, bruté, nikdo. No on, on pak řekne: tak odpověste I post for a reply. Pojďme, teď počká a oni křičí, non Brutus, non a on řekne, then none have I offended, tak pak přesně. jsem neurazil nikoho, takže v tu chvíli oni on mu vlastně odsouhlasí, že to je v pohodě no ale pak tam přijde Antonius a ten An Brutus odejde, což byla mimochodem hrozně uh, zase zásadní chyba že on odešel a tím vlastně si vzal tu příležitost nějak reagovat na to, co řekne Antonius mm -hmm. po něm, no a tam přijde Antonius a ten Antonius je v strašně zajímavý situaci, jo? a to je právě na tom geniální jak ten Shakespeare ukázal, pro ně napsat tu řeč, protože On, že jo, samozřejmě nenávidí ty spiklence, chce jako rozpoutat to občanskou válku, chce sfanatizovat ty lidi proti ním a pomstí toho Cezara. Ale zároveň to nemůže říct na plnou hubu, protože to, těm, že jo, těm spiklencům tvářil si, že je s nima a tak. Takže on se vlastně, on jakoby, zároveň souhlasil, že i ne, nebude kritizovat, takže on nemůže vyloženě na něj zautočit, on tam jenom pronáší tu pohřební řeč. No a takže on vlastně se snaží jako hovořit o tom Cezarovi, o tom jeho životě. Ale takovým způsobem, aby tím zároveň nenápadně očernil ty, uh, ty spekulace mm -hmm. a aby v postupně ty lidi si sami přišli na to, že to je, že oni jsou jako zrádci. Jo? To je na začátku, jako v průběhu té řeči, že mm -hmm. on na začátku je velmi opatrný, prostě jen tak naznačuje, že oni jsou jsou vlastně čestní mužové, přesně a když to říkáte jako Brutus je čestný muž, proto by tady dovolil tak jako vystupovat, a potom už to zníte jako, no, oni jsou ti čestní mužové, že už přesně to říká že tak vozovka, prostě, jo. Tak. no a to se děje postupně a už ke konci té řeči už normálně prostě Antonius cítí, že ten lid je na jeho straně mm -hmm. a, a už prostě jim říká že jo, tady zabili zhrádci, No jasně, on vždycky řekne, jakože on vychválí Cezra jeho aspekty, on říká třeba, byl to můj věrný přítel, spravedlivý, a potom řekne vždycky, ale Brutus říká, že se drál k moci. A Brutus, jak známo, je čestný muž. Mm -hmm. But Brutus, he's an honorable man, že? Mm -hmm. No a tak, jakože to tím pádem, tomu prostému člověku na ulici, že jo, tomu v té propocené čapce, smrdí z huby, jak předtím říká mm -hmm. kaska, Uh, tak ten si řekne, no dobře, ale jako, co, to přece vůbec nejde dohromady, že jo? Jak, ty lidi, jak, jak ti spiklenci můžou být čestní muži, když zároveň ten Caesar má mm -hmm. tak super. Takže vlastně postupně asi tomu člověku dojde, že nejsou šťastnými muži. Mm -hmm. No a teď ten samozřejmě ten lid postupně mění, že tam během té scény pokrikou lidi do tého řeči a tak. No a je tam krásně vidět, prostřednictvím tohohle toho kolektivního aktéra, jak se pomalu mění nálada toho lidu. Že? A je tam takový úplně perfektní moment, to je zase jako genialita toho Shakespeara, kdy. Je to přesně ten okamžik, kdy se změní jakoby to nálata toho lidu, že předtím ty lidi souhlasí s tou vraždou a říkají o nich, jo, mm -hmm. jo to byli ty čestní muži a potom už křičí, byli to uh, zrádci, musíme povstat, že jo, mm -hmm. A to je prostě moment, to je takovej takový double thing, že to je ta situace, kdy si myslíš jako myšlenku a zároveň opat. Kognitivní dezonance. Konglitický disonance, kdy jeden člověk z toho davu zakřičí, they were traitors, honorable men. To znamená, byli to zrádci, čestní muži. Mm -hmm. On v tu chvíli se zároveň už myslí, že to byly zrádci, ale ještě si pořád myslí, jo. že to byli čestní muži. To je úplně mm -hmm. geniální. No, to se postupně děje v té řeči, a pak, že v jedné chvíli ten Antonius vytáhne tu Závěd. Cezarovou závěť, ale odmítne ji přečíst, to jenom jako naznačí těm lidem, že jsou v ní úplně super věci. No a potom to využije toho, že má teďka tu kontrolu nad těma lidma, že už jsou tak trochu na jeho straně, že prostě má v ruce závěť a sejdeme mezi ně. A tam je ta, taková ta v nej, nejslavnější scéna, u toho, že on uh, mluví nad tou Cezarovou mrtvou. A teď se k ní jakoby, sklání, a tam je ta jeho, on, že pořád záhalén z svý togy. A on říká: tady ho uh, probodul kaska, jo? a tady, tady tohletou dírou prostě prošla díka a tak podobně. No a, a nakonec. Co prostě postaví, už vidí, jaký lidi němu pláčou, prostě, jo. A teď to odhodí to odhodí tu tógu, tu jo. A což to má být, a to je vždycky na tom divadle, když se to stane, tak to má být jako ta největší, nejvíc jako šokující věc, jo. je takový divný, protože na tom divadle musí mít fakt do... Jakože tam se na tom divadle to dělá tak, že to nikdo nesmí vidět, to tělo. Že Jem. jenom prostě ti lidi, stojí kolem, řeknou, oh! jo, jo, to bylo, jako, že to je šokující, samozřejmě a ti tí, tí lidi nesmí vidět, bět, přirozeně nebudeš dělat jako nějakou úplně Zváči. super... Uh, Polejevat se prosečí No přesně, tím, že jo, no. takže tam reálně nic třeba není, jo? ale... Tak záleží na tom, Ty třeba určitě máš i zpracování, kde ho někdo zastřelí a takovýhle věci, No a každopádně, jasně, vybuchne granát pod ním, no a prostě každopádně postupně se, jakože to je takový největší šok v té ten ten, ten, ten Antonius prostě to celý najednou na obrátí a v té chvíli už má ten lid jako v té ruce a už se už, už jenom jako drží od toho, aby, aby už jako vypálit si ty, ty domy těch, který má že musí držet no, no. dokonce v jedné chvíli už jako chtějí pálit ty domy a oni říkne. Počkejte, ale jste zapomněli na tu závěť. Jo, no. jo, to celou dobu, co chtějí. je takový hezký, že tím ten Shakespeare ukazuje, prostě, že ti lidi jsou tak fanatizovaní, že vlastně zapomněli na tu závěť. Hmm. A ještě před minutou necelou všichni hrozně ženoděli, aby tu záleč přečetli. Nicméně on ji přečte, je to zase doslova z potarcha, každému muži, od, každému muži odkázal 75 drachem. Mm -hmm, nebo a, 300. 300 se nebo 300. ů podle, podle Setonia. A, to je směrný kurz. Ano, kvědější. a všechny zahrady, parky a na této straně řeky. Mm -hmm. A to, se, to, se, to už je to taky takový docela známý, že to byla ta cena svobody 75 drachem. Že to je nějaký jako dávka, řekněme, jo. za kterou si koupíš prostě absolutně moc v Římě. Něco jako 30 stříbrných prostě cena nebo, za... nebo, nebo zvýšení třináctý dů, důchod, nebo něco takového. No, ale když je <laughs> zajímavý, že ten Cezar reálně jakoby vlastnil ohromný množství pozemků hmm. v Římě, jako velmi blízko, bychom řekli blízko centra, prostě jako dobrý v, dobrý, v dobrý lokalitě a my tam máme parky. A tak, on jako jo. postavil parky a v jedné době a potom se vlastně takhle a tím způsobem se otevřeli Uh, jo, a, uh, jo víš, víš, co to je? Jako když prodáváš na volebních mítinzích pivo a párek za nějakou dumpingovou cenu. Jo, bylo to... předvolební pivo, no, předvolební... Tohle bylo jako po, posmrtné pivo, ale zároveň trochu předvolební pro toho Antonia. No a bezprostředně to, co se stane po tady tě nejsilnější jako momentu té hry, uh, to teda tady ten film vypouští, je opět pro to, aby tam bylo o jednoho hrdce ví, je to, že sfanatizovaný dev v Římě roztrhá básníka kinoš, mm -hmm. což je opět v pramenech, je to v Plutarchovi, v Setoniovi, mění se tam trošku detaily. No a pointa jako je, že, že sfanatizovaný dev pobíhá po Římě, oni podle těch pramenů někdo zapálil tu cezorovou mrtvou na hromadě dřeva, mm -hmm. no a lidi rozebrali to hořící dřevo a šli, šli s ním vypálit domy těch mm -hmm. povstalců, Takže už tam samozřejmě nebyli. A to jsou hoře, hoře docela dobře, že? To dřevo, nebo ty domy byly fakt blízko. No. Normálně ti to dřevo jako vyhaslo. No ale pointa je, že oni cestou potkali někoho a samozřejmě se ho ptali, jako, to, co se jich a tak. No a tady u Shakespeara je to básník, který mm -hmm. se jmenoval Kina a on se jmenoval skoro okolností stejně jako jeden z těch. Speklanců ale nemělo no. s, s tím nic společného. Co kina se v Římě musí jmenovat každý druhý, že jo? Kina tak, byl, byl třeba se zahrutkán, že jo? Ne. Diktátor, nebo diktátor, konzul, který asi čtyři roky vládl v Římě, kdy tam nebylo, když tam nebyl sula. No a pointa je, že, jo, že oni se ho ptají, jako, co se zač, a on jim teda nakonec po nějakým jako žertování, kde on ten člověk absolutně jako neví, že mu vlastně mm -hmm. hrozí smrt, že jo? řekne, že já jsem kina básník. A oni ho roztrhají. Plutár doslova říká, Apianostra říká, že ho roztrhali tak, že nešlo ne nic pohřbít. Že se našlo no. nic, co by šlo pohřbít. A tady je dokonce zajímavý, že on, když Shakespeare vykřikuje, ale já nejsem speklená, já jsem básník. Já jsem něký tak... na, na básník, Oni řekli... Že, tak ho zabijeme, tak ho zabijete za jeho špatný verše. Za jeho špatný verše. Přesně tak. Tear him for his bad verses. A to, to je zase jako genialita toho Shakespeara, kdy on ukazuje velice prorocký, že ve chvíli, kdy se ten lid dostane do takový vlastně zuřivosti, tak už je úpln, tak už ten mm -hmm. rozumový důvod tou stranou. Prostě v tu chvíli ty lidi chtěli někoho dostrhat. A když se ukázalo, že ten důvod původní není legitimní, no, tak ho prostě dostrhali pro je. nějaký nesmysl. No. Což je strašný, že jo? No a bezprostředně potom je další scéna, kdy se spolu baví budoucí triumfirové, mm -hmm. že? Uh, Antonius, Octavian a Lepidus. Která se sice odehrávala v Římě, ale přitom to nedává žádný smysl. No, ona se odehrávala daleko později, někde jinde. Nicméně tady uh, sestavují uh, se, uh, se z domy proskripovaných mm -hmm. a už se mezi sebou dohadujou jako stylem, ale musí zemřít i tvůj bratr. Jo. Tak dobře. A Antonius, která, Antonius um, uh, jo, Antonius, který tam má ten seznam těch proskribovaných, tak ho tam tak napíše a řekne odsoudil jsem ho jediným škrtem pera. Tady to je, když člověk dívá nebo čte toho Shakespeara, ale má jenom čas, má méně času než, než na celou hru, tak je dobrý přeskočit toho je té hry. Je to se vlastně stane že najednou po té Antonově řeči velký střih, a najednou pchuch, úplně jiný svět. Že jo. Najednou vůbec nedává smysl, proč, jako jak, jaký mělo, jakou milou roli uh, to sfanatizovat nějaký lid, protože to se vlastně děje potom, je, že, že uh, Spiklenci i ti Cezarovci sposbírají vojsko mm -hmm. a jdou spolu posmí válčit. Takže ten celý ten charakter té hry se najednou úplně mění a že, to se vlastně dělo i v historii, že celý ten jako historický vývoj se posunul a nějaký demokratický hele, jako, dojmy, tam nehrále žádný. No a tady už na konci teda toho třetího dějství nebo mezi třetím a čtvrtým dějstvím najednou ten děj skočí asi o dva roky mm -hmm. a kde mezi tím byly samozřejmě strašné per, peripety, mm -hmm. že jo, kdy se verbovali různé vojska a, a takovéhle věci. No a nejdřív nej, se tam odehrává táboře u Sart a závěr teda na bojišti bitvy u Filip. Mm -hmm. e, e, Shakespeare tam má jednu bitvu, ve skutečnosti byly dvě bitvy u Filip, mezi nimi už byly asi 20 mm -hmm. ale to není úplně podstatné. E, důležitý teda je, že během těch dvou let teda e, samozřejmě ten dočasný spojenectví mezi Antoniem a těma spiklancem Mase rozpadlo. Jak říct? příměří. No. Někteří z těch spiklenců se um, už zemřeli, třeba Trebonius, byli, za, byli vlastně zabiti. Mm -hmm. a, no a teďka už vlastně vrcholí ta občanská válka, tou bitvou u Filip, kde teda se střetávají. To byla jedna z největších bitev, ve který spolubojovali Římani, Římani mm -hmm. proti Římanům, kde, kde jsou vlastně čtyři vojska, Octavianovo a Antoniovo, Kassiovo a Boutovo. Mm -hmm. A celý to tam nějak rozhodovalo stavění dřevěných chodníků přes bažiny. To byly prostě to je to, co okay. nakonec změnilo prostě charakter tíh. No jako, tady asi není potřeba úplně rozpitvávat, jak ten tu hru, tak ten, hmm. tu historii. že důležitý je zase jako špatná rozhodnutí Marka Bruta, kdy během váleční porady Cassius teda naléhal na to, aby Vlastně nešli do bitvy, aby počkali, protože oni se. To, to bylo taky zajímavý, že ve stejný den, došlo k té bitvě u Filip, byla brutová flotila porazila zásobovací lodě, kterých dovážely zásoby tomu Antonovi a Octavianovi. Jenže problém je v tom, že během těch 20 dnů se ta, nějakým způsobem ta informace k nim nedostala, takže oni nevěděli, že se tady tohle stalo. A kdyby to věděli, tak by asi si řekli: Super, tak teďka můžeme nechat, protože ten Antoninus s tím Octavianem kempovali někde v Bažně a byli jako v poměrně špatné situaci. To bylo trochu podobné jako předtím bitve u Farsálu mezi Cezarem a Pompejem. Pojenta je, že Brutus nechtěl čekat, Brutus chtěl udělat to jednoznačné rozhodnutí. Zase tady se trochu idealizuje jeho postoj, že on chtěl zkrátit tu občanskou válku co nejdřív ukončit to utrpení a prostě, aby už mohli jít domů, řekněme, Je. aby se to nevleklo. Jako tam, jasně, tam částečně prostě došlo k tomu, že se ti spiklenci to uspěchali. Pointa byla v tom, že prostě k jim, na jejich vlastní území, kde oni měli prostě kontrolu, nevím, oni drželi zásobování, přitáhla armáda, oni místo toho aby tam chvilku drželi a vyčerpali prostě a udrželi oni zásobování, tak vytáhli proti ní, potkali svůj těch Filip. Pak už se nedal nemohli stáhnout, že? protože prostě armády se nestahovali nějak efektivně. A když se stahoval, tak ti zpravidla napadly uh, zadní voj a postupně tě porazili po kuskách. No a teď bitva u Filip, že jo, jak probíhala, to bylo jedno z největších jako trapáren v dějinách, kdy Cassius se zabil úplně zbytečně. Hmm. A nejzbytečnější smrt, jo, fakt jak v nějakém špatném hollywoodském filmu, že jo, kdy teda došlo k tomu, že, že jo, čtyři armády pod čtyřma velitelema, a ta první bitva u, u Filip probíhala tak, že Brutus zvítězil na jednom z těch křídel a začal plnit tábor nepřátelský, Cassius byl naopak poražený. No a teďka Cassius vlastně, Brut, oni nevěděli o sebe navzájem, Brutus předpokládal, že ten Cassius vyhrál i na tom svém křídle, Cassius naopak předpokládal, že Brutus byl poražený na tom svém křídle. Mm -hmm. No a teď je tam moment, kdy uh, Cassius uh, dá za úkol jednomu ze svých pomocníků, který se jmenoval Titinius, taky mm -hmm. jméno, Titinius, aby prostě vzal koně a rychle, rychle jel za tím Brutovým vojskem, říct mu teda jako, musíte mě jít na pomoc, já jsem tady poražený. No, a teďka Kasius uh, měl špatný zrak, on mm -hmm. špatně viděl. A proto řekl svým otrokovi Pindarovi, který byl údajně, který se údajně přivedl s uh, výpravy proti Partu, že on předtím měl nějaké vojenské úspěchy uh, mm -hmm. na proti Partu, aby se podíval na dálku, co se teda děje s tím týnem. No, a ten Pindaros, buď záměrně, anebo omylem, mu řekl, že toho Titínea zajali a zabili, protože on viděl, podle historických pramenů, jak tomu Titineovi jedou nějaký jezdci. Naproti je slyšel nějaký křik a předpokládal, že to znamená, že ho teda zajali a že ta zpráva k tomu Brutovi se nedostala. Ve skutečnosti, co se stalo, že ti jezdci, kteří k němu přijeli, byli Brutovi jezdci mm -hmm. a ten křik to byla jako oslava vítězná. No ten, ten Pindaros mu teda řekl, jako všechno je v čudu, už není žádný posel, který by dokázal přenést tu zprávu. No a Cassius, na své vlastní narozeniny, že on se narodil ve stejný den, jako byla ta bitva u Fili, yeah. tou díkou, kterou předtím zapíchnul Cezara, se zabil. Úplně mm -hmm. zbytečně. Kdyby se nezabil, tak by se ta bitva ještě dala vyhrát. Protože oni v podstatě vyhráli. Jakože ta, na to první bitvu u Fili vlastně vyhráli. To, yeah. to bojisko těch Cézerových těch, stran, Antoniovo a, a Octavianovo, yeah. prch, všude prchalo a tam spousta lidí. Ale jako kasi, ta tragédie je prostě ta, že je úplně zbytečně jeden z těch speklenců. Mm -hmm. se se sám. Je, otázka, jestli v té by byla nějaká šance dobít zpátky Itálii, že jako mm. to, ty, oni by si ještě prostě pořád museli vytlačit ty lidi vůbec z že? z Malé no, a potom z Řecka. Když se vezmeš, jak probíhaly ty uh, občanské války, tak tam často stačilo vyhrát jako zásadně jednu nějakou bitvu a všichni se najednou, k by přidal. Za řekni Cezaru, ten musel ty vě všechny porazil a pak ještě musel ty bojovat o, o každý nejde. každý španělský kopec, to hrozný. No, jasně, tak že Cassius zemře. No a Brutus tam najde a zjistí tedy, že se zabil zbytečně, no a samozřejmě mezi, uh, me, tam jako v reálu proběhlo ještě 20 dnů a pak mm -hmm. má ta druhá byto u Filip, to je zase je v těch historických promenech takový jako smutný podobně jako výprava na se cíly, o který jsme se bavili posledně, kdy tam, nebo předtím, kdy tam ten Apiános vykládá jak uh, postupně šli nějakým bažinama a jak už, už tam chytili nějaký nepřátelé, jak už byli úplně... No pak ten Brutus samozřejmě, že byl ve bezvýchodní situaci, prosil různý lidi, aby je zabili, že tam byl filozof Volumnius, který to napsal, takže ten, ty řečtí historici údajně teda měli jakože očitý svědectví a nikdo ho nechtěl zabít, až nakonec teda někdo mu tam podržel ten meč a on na něj naběhnul mm -hmm. a tím se zabil. Takže Brutus samozřejmě umírá svojí vlastní rukou. Ještě je tam taková pěkná epizodka, kdy jeden z jeho kamušů, Lucilius předstírá před Antoniem, že on je Brutus, aby dal tomu Brutovi čas zabít, aby ho nechytili živýho, protože mm -hmm. oni samozřejmě chtěli chytnout živýho, aby ho mohli jako vidět v tom průvodu a tak. No a on teda před nějakýma Barbarama tvrdí, že on je Brutus, a něho zajmou, přivedou ho před Antonia a on, tak se teda ukáže, že to není tak. No a Antonius, místo toho byl není naštvaný, tak je strašně rád a řekne mu jako co, co bych si počal s živým Brutem, to nevím, ale hmm. takovýho přítele, aby člověk pohledal, odpustí mu, no a tady tenhle ten jako věrný druh Bruta se potom stane Antoniovým parťákem až do konce a je s ním až v bitvě u akci a tak. Hmm. Což je docela zajímavý. Není jsme ani umře Brutus. Jo, umře Brutus. Je to Brutus. Dobře, umře Brutus. Uh, to je završení takového toho vyprávěcího oblouku, té divadelní hry, že? Ono je to příběh mm. Antonia, ale hlavně je to teda příběh Bruta, že který mm. vlastně začátku se teda stane jako šéfem toho spiknutí, na konci umírá. Uh, to, co, to ta, co tady ta jako hra přeskakuje, je prostě ta, taková ta divoká historie, která se odehrála po co teda toho Cezara zabili, že tam prostě do, došlo ke hrozným jako mocinským posunům Říma, kdy, když Octavianus postavil nějaký vojsko, pak se náhodou k lepě dostal nějakým vojsku a pak to vojsko přešlo a tak dále. Jo, point je v tom, že tady žádný, tam jako historicky tam žádný takový jako oblouk není, že jo, jako mm, historicky mm. to je jako nějaký zamotaný prováz, jako nějakých uchvalec zamontaných provázků a mm. náhodou z toho dojde k tomu, že jako jo, Brutus umře někde v Malé Ázii, jo, ale umře Brutus a protože Shakespeare je to jako krásná příležitost, že aby teda Antoniovi, totálně mimo jeho charakter, ale proč ne, méně hmm. herců aspoň ušetřil, ušetřil že jo? Uh, tak dal mu do úst prostě ten, ten oslavný uh, projev na, na jméno, na, na Bruta. Uh, je to jako krátký, a to, co This on was říká... This the noblest Roman of them all. Mm -hmm. To je ono? To je ono. Jo ono. jasně, tak on v podstatě říká, všichni ty <coughs> ostatní speklanci to, do toho šli jenom kvůli tomu, že tomu Cezerovi záviděli. No. Ale on byl jediný správný Říman. Je to Brutus. Vlastně že se to jmenou, Markus Brutus. Tak. Ale to by asi nikdo na to nešel takou takovou hru. No, <laughs> e to ne, no. No, jasně. A to je taky zajímavý, že to, že to jméno Brutus je vlastně symbolem, jako ne ne nebo má negativní konotace, že jo? Ale ve skutečnosti, jako když o něčem řekne, že to je brutální, tak by to mělo znamenat, že to je jako idealistický a vlastenecký. Jako třeba, to byl ale brutální... Vojenská přehlídka nebo brutální oslova 1. Máje. Rozumíš, jo? Vlastně je to divný, že jako Brutus je prostě negativní. Brutus byl Brutus, že Což jako by dneska je prostě Brutus asi symbolem, že jo, slovo brutální prostě je synonymem něčeho jako násilného, ale v to znamenalo hloupý. Jo. Takže... Tak Možná, to... že svý povstání bys neměl svěřovat do ruky někomu, jehož jméno <laughs> je <laughs> Markus Debil. Jo, jo, Markus Boveček, jasně no. Uh, no jako ano, je pravda, že kdyby měli nějakým způsobem vystěhnout uh, jedním slovem Marka Bruta, tak hloupý by byl asi trefnější než brutální. On moc brutální byl, mm -hmm. když teda jako máchali si ruce v krvi a pak s nimi pobíha pobíhali, po městě, mm -hmm. uh, ale jako hloupý, no je to, je to řekněme nešťastná, tragická postava. Na no a o čem se budeme bavit příště? Mohli bychom si, aby jsme to vyvážili, tak bychom si mohli dát něco takového lehkého jenom. Třeba, co takhle třeba jeden z mých nejoblíbenějších filmů z antického prostředí, klasika z roku 1981. Je to jediný film z antického prostředí, kde je robotická sova. Mm -hmm. A to je? Um, to je nej. Je to souboj titánů? Je to souboj titánů. Clash of Titans, ten původní, ne ten nový. Laurence Olivier v roli Dia, Maggie Smith v roli nějaký bohyně, teď si teďka vzpomenu, nespomenu, a jinak tam asi tím ne, známým nehraje. Nicméně prostě robotická sova, to je geniální. Takže to bude okay. Brutus. Tohle je poslední věc, kterou vám tady v rádiu pustím a zároveň poslední nahrávka, která mi zbyla po mý holce. Je to její kašel ze 3. března 97. Asi jsme si ublížili. Každopádně tady máte tenhle krásný kašel. <tějí> Gungal prosím. No a pak. <tějí> no, ne v hře je. Počkej, Это <coughs> брутус. <coughs>